I veckans avsnitt så kommer vi gå igenom vilka spel och filmer vi ser fram emot 2019. Och sen så har vi sett bioaktuella Aquaman. Det här är avsnitt 165 av Abit of Nerdiness. Hej hej och välkom till avsnitt 165 av Biton Innan vi hoppar in och någonting annat tänkte jag lite information. Det här är det sista avsnittet innan vi går på våran två veckors julbreak. Men ni behöver inte vara oroliga. Eh, varje vecka nu de här två veckorna så kommer ni få två abon Co op och två Abonspelar. Eh, två varje varje varje vecka. Eh, så kolla in det på våran Youtube-kanal. Men det som är viktigast är att. Till 6 januari så vi vill vi ha in alla era lister på fem bästa spelen som släpptes 2018 och fem bästa filmer som släpptes 2018. Och de sätter ni i nummerordning. Ett är den bästa och fem bästa av de sämsta av de bästa blir det. Och så kommer de få olika poängsystem så vi sätter ihop sen till en ordentlig är spelare till första avsnittet nästa år. Så se till att gå in och göra er röst. Skicka in det till våra Facebook. Eh, Facebook.com slash Abitonönnes. du eh, kan ni skicka en av våra kommentarer. Eller gå in på vår eh, Messenger. Skicka in den till oss där. Eh, ser ni oss på Instagram kommer vi också lägga upp. Gå in och skriv där. Eller kommentera här i kommentarsfältet på Youtube till exempel. Men se till att göra det. Så hoppar vi nu in i riktiga avsnittet. Så, det här är Nicko tillsammans med Färnan. Aho! Och vi hoppar rakt in i spelsnack. Och då kommer vi då prata om 2019-spelen vi ser fram emot då. Uh, vi har lister, vi har uh, i nummerordning. Så vi hoppar rakt in i spel. Och det första jag ser fram emot är 15 januari kommer The Walking Dead The Final Season, episod 3- Broken Toys som kommer till PC, PS4 och Xbox. Eh, skapad av Skybound Games den här gången. Och det lilla teamet Still Not Bitten. Efter kraschen med Telltale Games som eh, inte gick som det skulle kan man ju lugnt säga. Eh, vi har tagit upp det tidigare. Men nu är det en lilla grupp som kvar kallar sig själva Still Not Bitten. Och det är de som har nu utvecklat det här spelet. Eh, fortsättningen och det gör mig... Väldigt lugn för de började bygga upp något väldigt intressant i förra episoden av TT Games. Och för att få en fortsättning vi visste ju att Tales De hade ju skit i det skåpet totalt. Så nu såg man ju bara fram emot att få en bra story om den någonsin skulle komma. Det var ju inte säkert. Men man ville ju definitivt att de som... Alla personer som jobbade på Taitis blev ju släppta. Och de fick ingen kompensation eller någonting. Man hoppade att det skulle ske. Det har jag inte hört någonting om. Jag hoppas bara på det bästa. Men Skabound Game tog i alla fall upp Taitis-spelet eh, The Walking Dead. Och ska köra klart det. Och det ser jag mycket, mycket fram emot. Du då? Är du sugen på att ta upp det i Taitis The Walking Dead? Eller har du ingen suga alls med Telltales längre. Alltså, jag gillar ju sättet Telltales gjorde spel, eller gör spel, eller hur man nu vill definiera det hela på. Och jag gillar flertalet av deras spel, tyckte jag, var riktigt bra och riktigt intressanta med. Men jag vet inte vad det är som har gjort att jag inte har plockat upp The Walking Dead, för du har ju chattat om det som satan, att jag borde prova för att det är bra, liksom. Men kanske, ja, det... Jag vet inte varför, det, det, det är om det är det här att jag faktiskt vill ha lite spel jag spelar nu När jag ändå har lite tid över Så vill jag inte bara yeah. sitta och göra en massa val och titta på en massa film liksom Som jag ändå tycker de, de spelarna är mm. Jo ja, så är det ju, och det här är ju definitivt så Det var ju här de började ta och komma igång riktigt ordentligt till, till, till spelen då. Så det är exakt så, det är bara det att jag tycker att det här spelet skapar karaktärer bättre än någon annan av deras tidigare, eller tidigare och senare spel mm. Så Walking Dead, jag tycker det är ett måste-spel Och nu ska vi, nu när det är, vi äntligen får finalen med Clementine ser jag mycket fram emot mm. Mm. Nästa spel jag har är 18 januari och det är Ace Combat 7. Skies Unknown. Kommer till PS4, Xbox One och PC. Och gjort av Bandai Namco Studios. Och varför jag just ser fram emot det Jag har typ aldrig spelat ett flygspel i hela mitt liv. Men i början av det här året. Eller vad det var. Så fick jag ett ryck på. Ah, men jag blev jättesugen på att skaffa en Trustmaster. Och jag ska hålla upp den här för kameran som folk ser. Det är en. Flygstick Med gaspedal och allting som man har Och Jag vet inte, jag fick bara ett ryck bara, Fan vad kul det skulle vara att köra med den här Och så, så köpte den, fick hem den Och bara, nu ska jag bara gå ner in och köpa ett spel För jag hade ju hört talas om Ace Combat 7 liksom Och det fanns inga spel <laughs> Det fanns inga spel Då som var speciellt bra Det fanns ett gratisspel man kunde ta ner och så här, köpa Fordon och sånt till men jag kommer inte säga vad det heter för spelet var helt värdelöst. Men var överkomplicerad för det var ju baserat på PC. Att man ska kunna gå in med mus och ta igen liksom mus och peka överallt. Jag fattade när nada, när jag väl kom in i flygandet så gick det ibland att styra som det ska göra med den här. Men nej, det var så fail. så... Såg jag lite trailers om Ace Combat 7 Skies Unknown. Det verkar här faktiskt finnas en story. Det verkar väl faktiskt... Det ska funka med just de här. Eftersom det här jag har köpt, Trustmaster, är PlayStation 4s egna flightstick. Så, och det här kommer ju, så det ska definitivt funka med det här. Så det är ju därför jag ser fram emot så att jag äntligen kan använda min jävla flightstick någon gång. För just nu... Mm, man var lite besviken. Har du någonting innan februari? Eh, inte före februari Eller skulle jag säga Däremot så låter det ju som att eh, Flyga lite flygplan Så måste vi nästan göra någon kväll utav Tycker jag låter som Mm. Ja, men det tycker jag För det är just med sparpedal och allting det, det låter riktigt kul att kunna använda För ända enda jag har kört annars flyg Det är med VR När jag hade VR-sättet uh. Men då var det med vanlig dosa eh, Funkade skitbra men man hade aldrig känslan och då är det egentligen därför jag vill ha VR tillsammans med den här. Men nu har jag satt mitt VR. Men jag vill fortfarande ha spaken att kunna köra med. Så jag är med sig fram emot att få testa mer. Hmm. Än de skitspelar testa. <laughs> 15 februari har jag nästan. Samma här. Och det är Crackdown 3. Eh, vi kan ju ta det på en gång. 15 februari är 22 februari så var det massa spel Kom ut och sa här vill vi ha. Man ville inte fightas mot ett DSP som fortfarande ligger på 22 februari som vi kommer till. Men alla andra hamnade på 15 februari så här är en tjock jävla dag. Man undrar ju vem fan vi... det var som bestämde att okej, okay, 22 kör vi. Nu, nu, nu. Ja. Vi går ut den 22. Och sen när man inser att, fuck, vi kommer få lite competition där så andra. Så alla får panik och drar i parkeringsbromsen och bara så här, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi kommer ut innan, vi kommer ut innan, det är en bra idé. Och alla gör det samtidigt också. Ja, precis. Alla tänker exakt likadant. Ja, men vi tar den femtonde lite innan, klockrent. Och så ser man och det lösa, alla slår huvudet i bordet liksom. Ja, här. Så vi går väl igenom dem och varför vi ser fram emot dem. 15 februari helt enkelt. Crackdown 3, Xbox och PC. Det är Windows 10 troligtvis eftersom Crackdown är Xbox-exklusivt. Och det är skapat av Sumo Digital. Det här har varit förtjänat, så jäkla många gånger. Kommer det släppas nu? Jag tror det i alla fall. Men jag kan inte se... Av alla trailrar och alla gameplay som jag varför ska jag ha förtjänat så många gånger? Varför ska jag ha tagit så här mycket tid som det har gjort? Det jag är lite rädd för det spelet, jag vill testa det. Och med, det kommer ju finnas med Game Pass, Så jag kommer ju testa det. Det är, kommer det här spelet kännas för gammalt? Kommer gameplay kännas för gammalt? Kommer grafiken inte vara tillräckligt hypad för att man vill. Eftersom det är så många andra spel, är man redo att välja det här för alla andra? Eh, gameplay kan vara riktigt kul Men kanske inte styra så som det borde eh, Vi har ju Terry Crews är huvudkaraktären Det kan vara riktigt kul Som röskor och spelare och allting eh, Han är ju väldigt skärmig och pratglad Och högljudd så det kan vara riktigt kul Men det är liksom allt annat Har det förtjänat så många gånger att Det har blivit för gammalt Jämfört med vad det borde ha varit när, Om det kom ut första när de först tänkte det Det är den lilla risken jag känner Just nu med det här spelet Vet du ungefär när när de sa första datumet? Det kommer jag inte ihåg nu i huvudet. Men det är väl en... Ja, minst två... Är ett eller två år sedan? Eh, de som jag jag snabbgooglade lite i bakgrunden nämligen. Det var därför jag ja. bara stålla för tid. Eh, de, den säger att Crackdown 3 was set to be released worldwide in 2016. Ja, ah, det var så tidigt. Ah. Fan, då kan jag hålla med dig om att det börjar bli lite nervöst om hur det ska se ut och hur det ska tas emot när det väl kommer ut. Mm. För jag menar, två år, nästan tre, är fan långt i, alltså i spel. Mm. Och då kan man ju tänka att de har ju i alla fall haft en utveckling på fyra till, tre till fyra år också. Så alltså är vi uppe i 6-7 liksom års utveckling där det har försenat, försenat Och vi vet ju med tidigare spel som The Last Guardian var jag jättemisnöjd på, 12 år. Ja. Du testade ju, åh, vad heter han, Duke Nukem-spelet som var försenat i 10 år. Och sådana där grejer. Senaste Duke and Nukem som jag kommer inte ihåg vad det heter, Forever? Ja. Nej, jag minns inte. Ja. Det var ju förtjänat till tio år när det där kom ut så var ju det liksom allt kändes jättegammalt och inte alls att jag vet. När jag såg det ett år senare gick det att köpa collector's edition för typ 200 spel och sånt där <laughs> när det i vanliga fall gick på 999. Vad fan det var det så här det bara gick rakt ner tog krascha. Så det är liksom den rädslan jag har just nu för Crackdown 3. Mm, mm. Men eh, samtidigt så blir man lite nyfiken då också när de har haft en så lång utvecklingstid att man tycker att någonting i spelet Borde ju vara felfritt nu också. <laughs> Man det borde det. verkligen flyta satan. Även om det ser kanske tre år gammalt ut så borde de ha. Kontrollen borde ju verkligen vara totalt tiptopp. Mm. Ja, men det är. Xbox behöver det här. För det när de har. Det är just nu det senaste som kom ut är väl typ. Äh... Sea, sea, of, sea of Thieves ja. Är väl det senaste Och typ Forza som släpps typ varje år <laughs> Och sen är det väl det här Det är väl typ det som är nu på senaste tiden Som de har kommit ut med ja, Förutom typ eh, Fast det var inte deras Ordentligt, det var inte deras deras. Eh, jag tänker på Cuphead och de där Utan det är väl typ de två Och så har de typ Halo-spelen när de väl kommer De har Gears of War-spelen när de väl kommer Annars är ju typ det här. Så för deras jag skulle hoppas jag verkligen att crackdown 3 är bra. Ja. Nästa samma dag är Dead or Alive 6 till PC, PS4, Xbox. Av Team Ninja. Fighting spel. Dock för mig det är sämre av fighting-spelen. Jag spelar ju mycket tecken, Mortal Kombat, Street Fighter. Men några av de här spelen Dead or Alive har faktiskt varit roliga De är bra fight och sånt där Men det är just, de har alltid funnits på Xbox eh, När jag började spela fight-spel Så jag har ju inte den här Nostalgiska känslan Av de här spelen eh, Men det kan alltid vara kul Trailen säger inte jättemycket Jag tycker alla, i trailern så känns det som att Alla andra spel har gått grafiskt Mycket snyggare Än vad Dead or Alive 6 har blivit så vi får ju se här nu vad det här ger. Om det är faktiskt mekaniskt är bättre. Men grafiskt så tyckte jag inte. Det kändes jättygt tyckte jag inte. Nej, ja, jag har inte varit direkt jätteintresserad av det här för fightingspelen för mig. Alltså, fightingspel är ju kul. Men det låter ju mer kul än vad det faktiskt är. Åtminstone i mitt huvud. Och det har ju alltid att göra med att jag är fan inte bra på fightingspel. Nej. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är intressant. Det kan vara extra roligt kan ju vara för att se någon som är bra på det spela. Men varje gång vi säger du och jag bestämmer oss för att köra ett fightingspel. Nu har vi ändå gjort det på senare tid så har det ändå varit närmare och närmare skulle jag säga. Men jag får åka mm. ju alltid på stryk. <laughs> alltid. Och det är fan jämt och ständigt. Och då är det fanligt så jävla intressant längre tycker jag. Nej. Så att jag har mina några. Det är tecken. Alltså det, och, du kommer inte ihåg vad det sista vi provade var. Men det gillade jag faktiskt. Mm, soul Calibur. Exakt. Det, det diggade jag riktigt mycket. Men mm. det, det har också gjort att jag har ju faktiskt inte varit intresserad av de här typerna av spelarna tidigare. Nog för att nej. intresset kanske börjar lyfta lite nu. Men när jag var yngre så var ju det verkligen ingenting som var intressant. Nej, precis. nej och För mig har det som sagt alltid varit... Tekken och Mortal Kombat är ju de två som alltid har suttit mig värmast hjärtat. Ja. Så de spelar ju alla. Det är därför jag oftast vinner. För jag har ju följt dem sen. Ja, men Mortal Kombat 3 och Tekken 3. Det är ju där jag har. Jag har ju följt serien hela vägen sedan dess. Så just de här spelen är ju större chans att jag förlorar i. Men tack vare att jag har så mycket fightingkunskaper så är jag bättre än de flesta inte i närheten av proffsen men en vanlig <laughs> spelare för jag har ju ändå grunden ja. så pass men precis som du säger, du har ju spelat så pass mycket fighting-spel nu att du börjar komma i ikapp men då är det så här, då ska man ju fortfarande välja de som är bäst, det är ju de som är intressanta och det här är ju tyvärr, senare år har ju backat det är typ ja men Virtual Fighter och det här liksom uh, Dead or Alive för mig har båda bara försvunnit mer och mer neråt Medan Tekken, Mortal Kombat och Street Fighter Bara blir bättre och bättre om man försöker göra det snyggare och snyggare Och sånt där Så tyvärr så är inte det tillräckligt just nu för mig Speciellt inte när samma dag kommer Jump Force Till PC, PS4, Xbox och Avspike Konsoft Co lite Kolla upp det så nere i skärmen <laughs> ah. Det här är ju det nya spelet där Naruto, Dragon Ball och vad heter den sista då? One Piece heter den va? Eller något sånt där. Det är de olika anime-serierna går ihop till ett enda fighting-spel. Och det här är folk, alla inom anime är ju på det här vad jag har sett. Eh, vi testade det väldigt, väldigt snabbt. Man fick ju ingen riktig känsla av det på Comic-Con Stockholm. Men det här för mig är mycket mer intressant än Dead or Alive 6. Och nu släpps det samma dag så jag tror kön till Jump kommer vara mycket längre än till Dead or Alive. Och, så. och Jump ja, såg snyggt ut. Det påminner väldigt mycket om Naruto-spelen har jag spelat på senare. Eh, som och fast med Dragon Balls teknik att flyga i luften och sånt också. Men det är där liksom jag blandar Dragon Ball budokai spelen tillsammans med den rutan-fighting-spelen. Så har du Jump Force med snyggare grafik och flera olika karaktärer. Så det är väldigt intressant. Det är inte en fighting-stil som jag personligen fastnar i. Jag tycker mycket mer om 2D. Det här är ju mycket mer att springa runt och hoppa runt i luften och det känns bara som en jävla massa kaos. Ja. Speciellt att du har support karaktärer och sånt du kan skicka på allt möjligt också. Och vi hann ju bara spela, vad var det? En match. Ja. Alltså, man såg vissa kids och sånt som fick stå och spela lite längre. De tog ju tid att kunna känna av lite mer. Vi spelade en match, och var vi var tvungna att ställa oss sist i kön. Och spelade man faktiskt spel, då tog ju det F tio sekunder. Så var man ju färdig. Bara, aha, jag hann inte ens känna på de andra karaktärerna. Så det var lite negativt. Så jag vill fortfarande testa Jump Force. Uh, men det är inte det... Fightingspel som kommer vara top of the line nästa år, vad jag tror. Jag kan ju bara hålla, men, med, jag, kan jag bara hålla med om att det, det är ju intressant, det var ju snyggt och så, men alltså att prova det så där, då ska du ju vara riktigt inbiten för att fastna, eller för att verkligen verkligen vilja ha det så fort du har fått prova en match, för att jag minns inte vilka karaktärer jag valde, jag vet inte vilket sätt jag använde för att välja de olika karaktärerna, jag bara... Tog, jag tror det är tre random människor jag såg. Och så fightades vi i oss, precis som du sa. Det var slut på 15-20 sekunder. Och visst, man kanske förstod någonting när man stod där och då. Men det var ju inte så att man fick verkligen känna på det. Men det var ju ändå så att namnet ligger ju fortfarande kvar i minnet. Så det vore ju absolut intressant att testa. Det håller jag med om, absolut. Och faktiskt få känna på det och se hur, hur det faktiskt presterar när man har, lite tid, när man har liksom lite tid över det eller tid på sig. Mm. Jo, jag har ju sett Dragon Ball, jag har sett den här ut, Och så just att de får komma ihop Tror jag kan bli riktigt schysst mm. Sen är det bara frågan om man faktiskt fastnar i det här Ja, oh, precis äh, Ännu ett spel som kommer samma dag är Far Cry New Dawn Till PC, PS4, Xbox One Av Ubisoft Montreal Fortsättningen på Far Cry Helt fem äh, Efter apokalypsen har utträtt Skillnaden jämfört med många andra apokalypsspel är ju här är det faktiskt vacker miljö. Det är så här, istället för att det är grå, dystert och brunt överallt så är det mesta bara igenvuxet. Det är, bilar är ju täckta av gräs och blad och liknande. Blommor överallt. Eh, karaktärerna, det var fanns några så lite modernare lekvapen. Det var typ någon eh, gevärd man sköt iväg eh, såklinger eller vad det var. Lite åt det hållet börjar man leka med. Och skurkarna är två systrar som verkar helt batshit crazy. Och Far Cry har alltid haft galna karaktärer. Så det ska bli kul att se hur de gör kvinnliga karaktärer på det stuket också. Några av de mest liksom, karakt, alltså skurkar som jag har först i minnet är just från Far Cry. För de lyckas alltid göra någonting annorlunda med karaktär, skurkarna Men göra alla helt jävla twistade. Så riktigt kul att få se. Och förhoppningsvis kanske det är Co-op för det var Senast också om jag inte missminner mig Så eftersom inte du ville Spela Far Cry 5 med mig kanske jag får in dig på det Där istället, vi får se Och sista vi har 15 februari är Metro Exodus PC, PS4, Xbox Av 4A Games Det här testade vi också på eh, Comic-Con Stockholm Jo yep. Oerhört snyggt det enda som jag har problemet med det här spelet Det är någonting, spelet gör det väldigt bra Det är bara att jag passar inte in i sådana slags spel Och det är att det är begränsat med ammunition Och det är svårt att hitta ammo och sånt Och just det mot det jag fick Då var det någon som hade lekt runt riktigt Jag hade typ två skott i min bussa Sen var det slut och jag stod i mitten av en Eller en ingången till en bas Jag stack in huvudet och sen var jag död Så det var lite otur i laddningen där för mig så Men ser oerhört snyggt ut Oerhört charmigt Och det är just så sån här apokalyps går runt, överleva eh, Vad tyckte du om demot du testade? Alltså, jag tycker världen ser ju fantastiskt intressant ut Den är ju skitsnygg Den är, alltså Det är ett snyggt spel Och mm. det, Jag vet inte om jag fick hamna på exakt samma ställe som det är Eller om de bara är sadister Eller något De som hade ställt upp demoboothen För det är ju sjukt jävla svårt också Inte bara att du har dåligt med ammo mm. Utan åtminstone Och det här är, pratar jag bara ur den korta korta Demobiten vi fick testa Eller den korta biten av spelet vi provade Eller åtminstone det stället där vi var Så Det är ju svårt också Det är det enda jag kommer ihåg från det här testet det var, Visst, nu, nu var ju du Som påpekade efter typ Fjärde försöket jag gjorde Att du tror inte att du kan prata med de där personerna Istället för att bara skjuta dem rakt i ansiktet men, nej, jag är faktiskt intresserad av Metro och jag kommer nog fan att skaffa det för att testa och spela igenom det också. Just på, i stort sett bara på vad jag har hört om det tidigare och vad, alltså just, jag, jag, jag vill ge mig ut i den världen och testa och se vad, vad den faktiskt går för resten utav det. Jag vill se mer utav spelet, så det, det var, de fick mig fast i alla fall. Mm. Ja, det är gillar, för jag har testat ett av de tidigare jag minns inte vilken det är dock det är att detaljer ja. de har ju så sjukt detaljer i det här när jag hade en gasmask på sig man gick ut, du kunde inte vara på övermark utan att ha gasmask på dig och då syns det jättesnyggt att ha en gasmask på dig men om du börjar flåsa då börjar ju den imma igen för du smuts på dig, men då måste du ta och torka av den och rengöra den för att, ditt, att du ska kunna se ordentligt så här, små detaljer och allting grafiskt som sagt, gör dem Oerhört vackert. Så jag ser också fram emot nu när man faktiskt var, får vara uppe i öppna världen. För de gamla då var du nere i tunnelbanor och sånt där kunde du andas vanligt. Sen där uppe var du tvungen att ha mask på sig. Och för mig jag kändes inte det intressant på ett sätt. Det var kul i några timmar men sen droppade det bara. Jag ser med fram emot att få upptäcka hela världen mycket mer. mm. mm. Och orsaken att alla de här flyttade datum 22 februari 1 PC, PS4, Xbox One, utvecklad av BioWare. Det här är ju Iron Man möter Destiny. Det är väl så man bäst kan förklara det. Eh, Multiplayer-spel. Eh, alla väljer en varsin robot som har olika egenskaper och ut och gör uppdrag. Eh, lättast förklarat. Men det ser ju väldigt charmigt ut. Eh, det jag vill få reda på det är att de säger att man får en... Alla spel har sin story. När man kommer till staden så får man ju uppdrag och allting. Och det ska kännas som att det är faktiskt din story. Du får den utbildat för dig. Och sen man, och man bara ut och upp, gör uppdrag i riktiga världen. Jag vill bara veta hur får de, de här mexen att inte kännas som alla andra. Att de känns personliga. Att man får vapen. Customize allting. För att det ska kännas som min robot. Och inte bara att jag ser ut som alla andra hundratals. Det är det som jag vill inte intressant. För annars så låter konceptet sånt kul. Men i sådana här spel. När det faktiskt är stort multiplayer och sånt. Då vill jag kunna skapa min karaktär. Och få den att kännas som min. Och det är det jag inte har fått sett någonting egentligen. Jag har hört att det ska finnas små grejer. att Kunna uppgradera och sånt. med. Men jag har inte fått det djupgående. Så det är mest det jag är intresserad av. Att se mer av. Vad gör de för att den här karaktären ska kännas som min? Anton, vad tycker du? Alltså, bara av att fortsätta där du, där du slutade nu så kommer jag bli gravt missnöjd om det är så att det inte går att alltså verkligen customize hela dräkten. Mm. Så det jag har hört, det är samma där. Vi har ju inte sett någonting. I alla fall inte kan komma på. Men Nej. vad jag har hört andra prata om det och alltså... Det låter ju verkligen som att du ska kunna ändra rätt mycket på direkten, och då menar jag utseende. Mm. Alltså, du ska kunna byta plates lite här och var, du ska kunna byta utseende. Gör om de det riktigt snyggt så kanske du kan till och med alltså, byta bara... inte bara färg, utan kanske typ så här till olika typer av material eller vad som helst. Alltså, så att det faktiskt går att, precis som du säger, så det går att göra sin direkt personlig, och allra helst, i alla fall i mitt. Tycker så ska inte de uppgraderingarna eller den, den uh, touchen på dräkten Göra någon extra, alltså någon extra skada eller någonting sånt Utan det ska bara vara för ditt utseende För då, annars kommer det i sluta med att alla ser likadana ut i alla fall Om det gör någonting extra Så att, mm. nej, jag är ju skitintresserad alla Ju fler gånger jag kollar på trailern ju mer taggad blir jag ändå på det För det låter ändå som att de har en, en grym värld där som man kan ge sig ut i och om inte jag vill minnas helt fel så sa de väl även så att även om du spelar fler så går du in i stan så är du själv där. Saker och ting händer dig i hubben om man säger. Sen kan ja, det är ni... så jag har förstått det. I alla fall. Ja samma här så har jag också förstått det och det kan ju göra det kan ju vara både positivt och negativt i och för sig. Men det kommer ju garanterat att du kan bygga en stor bara för dig på det viset. Om det är så att ni faktiskt inte är tillsammans. Mm. Och då behöver du inte fundera så mycket på att någon annan vill göra någonting annat Utom är ni i hubben då kan ni göra Du kan lämna in ditt quest och göra de cutscenes Och jag kan lämna in mitt quest och göra mina prylar Att man inte måste följa varandra till hundra Utom att man faktiskt kan hjälpas åt på de grejerna man behöver bara. Mm. Så att, nej, det ska bli jag... jäkligt intressant mm. Jag hoppas bara att det inte känns som att det blir för avskalat Kommer vi in i staden så finns inte du i min stad för då kommer det inte kännas levande och det blir som en direkt avhuggning från hubben. Ja. Att det ska ju självklart gå du fram och prata med en quest. Och då ska inte jag kunna hoppa över den åt oss. Vill du se den? Ja, men då skulle du få se klart den tills du hoppar ut. Men jag vill fortfarande se dig i min värld, att du, jag ser dig, står och pratar med honom. För annars känns det som att yttre världen, ja, men vi kan träffas där. Men resten är som en osynlig vägg, och sen bara oj, här var en teleport till två olika ställen. Och det vill jag absolut inte känna. Så det är ju det som jag känner lite rädsla över här att de säger att man har sina egna uppdrag, sina egna liksom, stories och sånt. Det är det som gör mig lite rädd, men det får vi se hur det blir då. Och men annars är precis som du sa där. Customize på hur man ser ut. Det vill jag ha. För vi har ju sett att man tar upp vapen och lite sånt där. Det är ute i banan. Det kan vara coolt. Men jag vill ju också få att alla robotar inte bara... Som du sa. Man kan bara inte byta färg liksom. Ja men du springer ut med en grön gubbe. Jag med en rosa. Men annars ser vi exakt likadana ut. Det är ju skittrist. Ja verkligen. Det ska bli intressant. Ja, det, det, det, det, fan jag är verkligen taggad på den. För dessutom har de väl även gått ut och sagt att världen kommer att vara levande eller alltså att det kommer att hända saker och ting på kartan. Vi såg väl någon av trailerna visa väl någon jättestorm som dyker upp och man måste försöka hålla sig undanför eller man ska ta sig till. Alltså nej, jag, jag vill se världen. Jag, jag, är, jag är fan intresserad. Mm. Ja, men det är nice. Nästa är 8 mars. Devil May Cry 5. PC, PS4, Xbox One. av Capcom. Uh, ja kom in i den här spelserien på Devil May Cry 4 och gillade det enormt mycket. Jag har inte spelat det senaste. Ingenting emot liksom, att de gjorde om den eller någonting. Men jag tyckte inte det kändes tillräckligt intressant. Jag gillar min blonda eller vithåriga Dante och allt sånt där. Jag spelade dock ettan. Gillade det inte alls. <laughs> jag har inte kommit in och spelat de andra. Jag har de andra i min PS2-samling men jag har inte spelat dem. Men jag ser väldigt mycket fram emot Demi Cry 5. Där du får Dante igen. Du får, kommer inte ihåg vad han heter i fyran. Men han och så var det någon till. Och det här sättet att använda fighting är inte jättevanligt längre. Det är typ Bayonetta som fortfarande gör det. Liksom God of War har gått ifrån allt sånt här. Och Det ska bli intressant att se hur de gör det grafiskt. med Hur de får det fortfarande kännas... Kul när vi alla andra spelar börjar gått ifrån det. Men just för att de fortfarande kör på det kanske känns som en frisk fläkt fast det är väldigt gammalt. Liksom just för att vi inte är vana med det. Men jag är intresserad av att se vad Devil May Cry 5 har att erbjuda. Eh, kan bli nice. Du har aldrig spelat de tidigare spelen så du har ingen riktig känning för det här. Eller alltså nej. Alltså, jag vet, vi, vi satt jag snackade om det här tidigare i veckan. Och då sa jag just att jag har inte spelat något av Devil May Cry-spelen alls. Och har ingen uppfattning överhuvudtaget. Men vad som då fick mig intresserad var ju just att... Alltså jag vet inte vad det var. Jag kollade på trailen för just Devil May Cry 5. För att du, du sa att du var taggad inför det. Och då var jag så här, fan... När jag tittade på trailern så bara... Vad fan, det här ser ändå ganska... Ganska intressant ut. Så att nu står jag lite på så här... Ja, våg och liksom väger lite fram och tillbaka. Så jag skulle vilja prova... Spelserien på något vis Eller åtminstone mm. ta mig in i den Och få veta lite grann vad som har hänt innan och så där. För det känns ändå som ett spel Där du bör ha lite bakgrundshistoria Du bör mm. ändå veta Vem Dante är Eller vad han har gjort För att det här spelet ska gå hem Helt och hållet hos dig mm. Jo Det är ingen tung story, Men det kan vara intressant att se Karaktären är men som sagt, som jag sa, till dig har jag Blu-ray-film med som i miniserie där man kan kolla upp. Och så har jag två böcker tror jag. Så någonting ska vi nu kunna hitta på så att du får reda på lite mer om Dante. Ja. För han har en helt okej okay, ganska klassisk bakgrundshistoria. Men karaktären är så pass tuff att det känns helt okej okay att få det framför sig. Ja, om jag minns rätt så är hans farsa han är, Dante är halvdemon eller något sånt där. Det är okay. något och han slås mot demoner jag kommer inte exakt ihåg hur det är men det lämnar väl uppfriska minnet mm, mm. vi fortsätter 15 mars kommer Tom Clancy's The Division 2 PC, PS4 och Xbox One utvecklas av Massive Entertainment när Destiny 2 kom ut och jag blev råbesviken över hur exakt det kändes som första spelet och att det inte fanns tillräckligt att du gör det jag tyckte det inte kändes något intressant då börjar jag kolla tillbaka för jag missade det första The Division. Eh, för jag var inte riktigt redo att känna att de här spelen passade mig. Det var innan jag tog upp första Destiny och sen fortsatte på Destiny 2. Nu gillar jag det konceptet. Så The Division 2 är jag väldigt intresserad just nu att kolla istället. Så det är som liksom just nu står det mellan Anthem och The Division 2. Eh, hmm. Jag tror jag kommer bli förälskad i någon av dem. Frågan är bara vilken. För just nu lutar det mer åt Anthem men kraschar det då har jag ju Division 2 fallat tillbaka på och det känns ju mycket mycket mer som ett spel jag tror jag kommer att gilla men just det här loot ut och köra i grupper, det är ju just det att jag har ingen grupp att spela med, det är typ du och jag kan spela tillsammans men sen har inte jag mer, går det här spelet att spela själv det är ju det lite jag är intresserad av och jag vet, Anthem så snackar om att man kan ut och spela själv men det kommer vara enormt jävla svårt. Hur är The Division 2 att spela själv? För jag är inte intresserad av att spela med främmande människor. Det har aldrig varit i <laughs> några spel. Då väljer jag hellre ett spel och spelar singleplayer. Så jag vill, det är jag lite intresserad av. Jag kommer ju skaffa The Division 2 och testa hur är det att spela själv när jag inte har någon att spela med. Uh, dina tankar på The Division 2? Alltså. Det, det, det är ju ett sånt spel där. där Skaffa du det så finns det en möjlighet att jag gör det också. Mm. Men det är inte ett spel som jag är super taggad på inför nästa år. Det, det finns andra. Men som sagt, skaffa du det då finns det, en stor, det finns en stor möjlighet att jag kommer att göra det då. Just för att jag vet att jag vet vem du är, jag vet hur vi spelar tillsammans och att vi kan garantera att ha roligt då mm. alltså, tillsammans. För det känns verkligen som ett spel som man kanske inte ska spela helt själv. Nej. Det är, för mig liksom känns det här lite som vi har just nu med Call of Duty Blackout. Aha. Att men istället för att vi droppas ner på ett ställe så har vi alltid våra vapen. Vi fixar våra grejer med, vi gör uppdragen tillsammans. Sådana här små grejer intensivt som vi gjorde ett tag i Destiny 2. Mm. Det är just den känslan jag vill ha tillbaka. Och det är där jag tror vi kommer mer få av Division 2 än av Anthem. Även om de lyckats få Anthem så kanske det är ett, är ett roligare spel. Men Division 2 har det här lite extra just med lootandet och det här. som Jag tror även deras fighting, liksom striderna kommer vara mera point, liksom De ja. kommer man känna sig mycket bättre. Så det är det jag är intresserad av att se alltihop då. Hur långt, var, hur långt sovet det var mellan Anthem och eh, Division 2? Är det ungefär... Ja, 22 februari var Anthem och 15 mars var Division 2 så det är ungefär en månad. Ja, men då kan det nog fan vara rätt lugnt. Och kanske, ja, mm, mm, mm. Då får vi ja, se okay. hur Anthem går alltså innan vi ger oss in i Division 2. Ja, precis. Är vi jättebesvikna av Anthem Då har vi något att gå följande. Ja, verkligen, verkligen. 23 april. Morten kommer att 11. PC, Nintendo Switch, PS4 och Xbox One. Utvecklat av Netherems Studios. Vi har fått en jättekort jätte video Raiden och Scorpions Fightas är blodigare Någonsin, snyggare än Någonsin, det kommer inte se ut så i spelet Utan de vet bara hur man gör snygga videos Men jag är fortfarande intresserad Av vad de gör med Mortal Kombat De har ju gjort De bästa stories just nu i fighting-spel. Nej, det har de inte alls det. det är Oj, hjälp, vad heter Fight-spelet med DC Drrr. Injustice Injustice, tack ja, Du läste boken Japp, Jag var tvungen att leta efter rätt vad heter det, bokrygg ja. För att läsa på uh, Injustice 2 har ju absolut den bästa story Men det är också utvecklat av Netherrealm Studios Så de här vet ju hur man gör Och jag är intresserad av att se hur morte Kombat för det vidare Nu när jag vet att Shao Kahn Ska komma tillbaka och allt sånt där Det ska bli riktigt kul att få spela det är aldrig så att jag fastnar tok mycket och spelar Mortal Kombat dag in och dag ut. Men det är alltid storyn och spela några dagar efter det är alltid kul. Så det kommer jag definitivt skaffa. Du då? Blodigt Mortal Kombat? Nej. Nej. Nej. Det är awesome Då går vi vidare. Ja, let's do it. 26 april. Vad som kan vara nästa års stora PS4-exklusiva. Och det är ju Days Gone- Eh, Band Studio är eh, utvecklare eh, zombie ut och köra motorcykel eh, verkar vara mycket eh, taktik i det hela jag eh, fick ju se några videos där de lurade in en zombie björnbarnfien <laughs> och allt möjligt eh, det ser intressant ut det beror ju på liksom, vi har ju många spel som inte har fått datum än. Men som det ser ut just nu så är det här det stora Playstation-exklusiva och jag är faktiskt riktigt taggad. Det är liksom The Walking Dead-mötes och det kan vara riktigt tufft. Du då, dina tankar? Alltså du vad heter det? Du sammanställer det så jävla snyggt. Så att jag vet inte riktigt vad jag ska säga därefter för jag har kikat på samma videos och allting också. Det ser ju vad ska jag säga, det ser ut som nästa oh, Horizon Zero Dawn för mig. Mm, lite så faktiskt Alltså nästa stora spel Där jag faktiskt måste ta mig runt i världen Och liksom Jag, men, ja, nej, jag är absolut taggad på det Jag kommer att vilja testa det här med Garanterat när det väl kommer eh, Men det känns ju som att man inte har sett Så mycket mer än att göra den kombinationen Som du precis gjorde Så att nej, Jag bara håller tummarna på att det inte blir Att det inte dyker upp någonting som får mig att inte bli intresserad av det Det de har visat mm. än så länge Absolut, astagg Speciellt den scenen när de håller på lurar folk hit och dit genom att smyga och grejer. Det är kul att se att det faktiskt finns möjligheten att inte bara springa in med alltså, gunsplacing rakt in i en bas bara för att ta över den. Eller för att överhuvudtaget få XP utan att du faktiskt kan göra det på lite snyggare sätt också. Ja oh, precis. Ja, och uh, just jag har hört att med motcykel och sånt, så att du kan sitta och åka överallt utan du måste faktiskt gå in i olika baser. Ta bensin och sånt för att kunna fylla upp din motorcykel, för att kunna ta det vidare och sånt där. Och hela den grejen kan ju ge så här lite extra. dela faktiskt utforska världen, försöka hitta nya ställen att hitta bensin och sånt för att ta hand om din lilla båge helt enkelt. Mm. mm. 14 maj Rage 2 PC, PS4, Xbox One id Software är utvecklarna men de får ju också hjälp av Avalanche Studio och det här har jag sagt hur många gånger som helst att jag är åtaggad på tack vare eh, Avalanche Studio som gör grymma grymma spelet Mad Max och id Software jag testade ju Rage för så länge sedan jättebra skjute, skjut liksom mekanik och allt sånt där. Världen var helt okej. Okay. Karaktärerna var bra och intressanta. Men jag tyckte inte bildelen och det där var tillräckligt intressant. Nu tar de in Avalanche Studio som gjorde Mad Max som nästan bara bildel. Jättekul. Så de här tillsammans kan vara riktigt, riktigt, riktigt intressant. Och det mesta man har sett är ju bara kaos. Men det kommer att vara fordonsseriet fordon så kommer du kunna köra det. Och det finns motorcyklar och det finns allt möjligt. Så... Jag är råtaggad. Och jag har redan förans bokat Collectors Edition, där det ser ut som att man får ett så här talande huvud, så här muterat huvud, som de här fiskarna som fanns förut. Man gick förbi så började sjunga lite åt det hållet. Så uh, det är råtufft. Råtufft. Du då? Du gillade ju också Mad Max. Är du något intresserad av Rage 2? Alltså jag var ju helt med dig ända fram till den talande fisken. Ja, det är coolt. Alltså, vad fan nej. För att gå till spelet, jag skiter nog lite i vad du, eller vad, vad du får i Collector's Edition Men spelet i mm. sig, är det någonting i närheten av Mad Max Med en aningens mer intresserande story Skulle jag säga Så är det ju garanterat en hit mm. det, För Mad Max var kul Spelet i sig var kul De grejerna som gick att göra var kul Men världen var ju ganska död alltså Visst, tanken var ju att det skulle vara det, men det vore ju kul att se ett, ett, det, det typen av spelet med någonting lite mera. Alltså lite mera interaktion med människor eller med någonting. Man blir så jävla ensam när man sitter och rullar runt i, i Mad Max, tycker jag i alla fall. Det var jag, den upplevelsen jag fick. Visst, man hade sina baser och grejer man kunde åka in i, men... Det var ju oftast bara far åt helvetet eller är du här igen för att göra det här typ. Det var liksom aldrig någon, de byggde, direkt in... de byggde inte upp någonting direkt kändes det som. Nej. Och kan de göra det i det här, ja, då är jag med på tåget. För att precis som du sa, jag gillade hela biten med bilen, med allt. Alltså, det var ett bra spel med Max. Och kan de då göra det, kan de ta de delarna och göra dem bättre, då ja då kan de bli stora. Ja, nästa spel då som kan vara årets bästa spel nästa år 21 juni Crash Team Racing Nitro Fueled Nintendo Switch, PS4, Xbox One utvecklat av Binox klassiska ne, Crash Team Racing eh, uppiffat eh, samma karaktär, samma banor allting är bara snyggare och ska funka bättre det spel som kan slås mot Mario Kart och allt alltid gjort är Crash Team Racing och nu får vi ett nytt uppiffat råtaggad, råtaggad. Uh, nej, jag kan ju säga, det är gammal klassiker som kommer tillbaka. Jag, uh, jag ser så jäkla fram emot det här spelet. Och Jag hoppas bara att de får till det här och allting de alltid har haft. Karaktärerna, det, det lilla man fick se av trailern såg det faktiskt ut, som de gjorde väldigt mycket med min spel och sånt, från Crash och liknande. Så jag hoppas att de gör det från alla karaktärer. Uh, men du hade ingen riktigt uh, bakgrund med Crash, så... Alltså jag är, ju, jag är ju bara dålig på det viset, så enkelt är det ju. Jag hade Playstation i den åldern eller den tiden. Men det här var faktiskt ett av de spelarna som jag uppenbart inte mina föräldrar tyckte var bra. då Eller intressant nog för att köpa åt mig. Mm. Så att jag har faktiskt ja, inte spelat så... det första. Däremot så visst, det kan ju bli skitintressant. Speciellt när man ser alla andra som är så jävla taggade på det. Det är inte bara du, utan det är fler människor Nej. här runt omkring i världen som är helt stört intresserade av det här. Och det får den ju själv att bli ganska taggad och ändå vill testa det med. Så att visst, jag ser fram emot det, men det är ju inte direkt. Det, är inte det som ligger högst upp på min lista. Mm. Men sen har det också varit... Nintendo har ju alltid haft Mario Kart, men den har finns ju bara på Mario Kart. Här kommer det äntligen någon som kan tävla mot det på alla konsoler, och det är ju det man ser extra mycket fram emot Mario Kart, det är skitkul Det är jättebra Men det har ju bara funnits på Nintendo Har man inte som nu Switchen Som jag är inte är riktigt intresserad av längre För jag sålde mitt Och så nu bara, men jag har ju spelat dem Faktiskt jag var intresserad av Då finns ingen ingen anledning att bara ta upp till där När det här nu kommer så blir man ju bara alldeles till sig Nästa spel De här kommande spelarna som vi har här nu Har inte fått något speciellt datum Vi har bara fått att de ska komma ut 2019 men vi går igenom dem också. Gears 5. Kommer till PC och Xbox One. Och utvecklat av The Collision. Jag spelade Gears 4. Gillade det. Det var inte den bästa storyn. Karaktärerna var helt okej. Okay, men ja, det funkade. Det kändes mer Gears. Gears 5-trailen ser ut som en grym story. Huvudkaraktären Katie. Så det verkar. Hennes familj har någon koppling. Till Lourdes. De här skurkarna. Äh, de stora monsterna. Hon verkar ha någon koppling. Och hon måste ta reda på vad det är. Och då är det hon plus en till. För man kan alltid köra co-op i de här spelen. Äh, Dra det iväg på sitt egna lilla äventyr. För att få reda på vad är det för koppling. Och det ser riktigt riktigt intressant ut. Oerhört snyggt. Nya fiender. fast några monster som hade typ ben och så vecklade de ut sig och så hade de machine i magen. Eh, det What? var lite överdrivet. Ja, men det ser jättekonstigt ut. Eller magen. Hela överkroppen är machine och underkroppen är typ ben. Det såg helt jävla creep ut. Men ni, ni kan se det i trailern helt enkelt. Eh, men allt annat så är jävligt intressant ut. Jävligt snyggt. Och just storyn som vi kan få fram eh, råhypad, råhypad. Din bakgrund med Gears? Alltså jag har ju spelat Gears lite grann och det enda jag tänker varenda gång är Visst fan är det det som är så jävla klumpigt? Uh, ja, den har ju pansarstyrningen. Uh, du kan springa rakt fram och du kan inte hoppa utan du kan volta framåt. Ja, och dräkten känns klumpig som fan. Du känns så jävla tung när du går runt och grejer. Mm. Det känns som att du är en stor jävla klump alltså. Ja, precis Så som de ser ut, så känns spelet också. Ja, och jag, jag, trodde aldrig, jag trodde aldrig jag skulle få uppleva någonting sånt. Alltså för att, Annars är det ju så här, ja ah, visst, du styr, du går. alltså För någon som inte spelar eller för någon som inte är intresserad av spel så låter det ju skitkonstigt när man säger att någonting känns tungt eller någonting känns konstigt eller det är, någonting är off i, i styrningen på ett spel eller vad som helst. Mm. Människor som inte har provat, de, de hänger nog inte med när man säger så. De, de tycker bara att man är konstig. Men Gears känns verkligen precis som gubbarna ser ut mm. eller karaktärerna ser ut ska jag säga. Det ah, jag vet inte, det a, ah, det är mot mig på något vis för jag, mm. jag, jag gillar inte när, när det är så trökt eller vad man ska säga. Jag har alltid älskat gear och hela världen och allting och spelen och Gears, även om, som du ser man gillar inte styrningen mm. så måste man tacka Gears så oerhört mycket för deras coversystem. Ja. Förr i tiden ni som är un tillräckligt unga minns inte det, men förr i världen kunde man inte gömma sig under hörn. Bakom hörn akta sig och stå tryggt och kolla ut över kanten och skjuta. Det var det Gears som började med. Förut skulle du, du stod vid en kant och gick ut så stod hela kroppen ute. Nu kan du faktiskt kolla runt hörn och skjuta. Det var G som började med, så det måste man tacka. Jag gillar deras tröga system. Mm. Just för att när de springer så går de ju pukat. Det är alltid det här cover-systemet. Akta sig runt väggar och sånt. Du, allt skulle gå långsamt för att du skulle skjuta. Men gjorde jag ju fienderna också, så allting kändes lite mer långsamma. Det enda som var lite negativt var ju att alla tål så jävla mycket istället. Så oftast ville man fram med motorsågen som man hade på sig tyvärr såga sönder dem för det var det snabbaste för annars tog det så jäkla mycket skott. Alltså, trailen ser ju fantastisk ut, jag håller med. Och alltså, den får den ju intresserad. Men det är just det, varje gång jag tänker, Gear, så tänker jag det här. För... Och jag håller med, det är klart de, de ska aldrig låsa i världen och jag fattar att det är skit många som tycker att det är ett. Det är ett intressant eller ett kul sätt att spela på. Men jag vet inte vad det är. Alltså, någonting, ja, det känns som att det segar ner hela mig på något vis på, mm. på det sättet. Däremot så är jag sjukt intresserad om vad storyn ska säga. Så det kan vara så jag kommer att hacka på dig som fan för att berätta vad som händer och sker i spelet. Men jag är inte riktigt lika övertygad om att jag kommer att skaffa och, och sätta mig och spela igenom det. Mm. Jag har ju alltid velat att i Abon Coop ska vi spela Gears Wars-spelen. Ja, det är nu kanske vi inte börjar från första spelet, utan vi kanske hoppar in här i femman. Så får jag gå igenom lite... Älskar du gå in på Youtube-video och kolla igenom alla spelen. helt <håh> enkelt. För det är ju ändå femte spelet nu. Eh, sjätte om man räknar med det som var med Bird och... K K K K Train Colt, vad heter han? Ah. De hade ju ett eget spel där. Eh, men i alla fall... Eh, det blir en ABO-coop om någon av Games of war -spelarna så ska nog få över det till kärlek till dem också, skulle du säga. Ja, men då, då är jag absolut med om vi kan lira båda två samtidigt. Då finns det så mycket annat som gör det positivt. Mm. ja Kan man spela igenom Resident Evil 6? Kan man spela igenom vilket jävla spel det har helst? du Hell yeah, säger jag bara. Det är, allt efter det här kommer att kännas som en dröm. <laughs> faktiskt. Orion the Will of the Wisp. PC och Xbox One. utvecklat av Moon Studios. Första år och det här också. Oerhört vackra. Skitsnygga. År eh, är väldigt sorgset Hur det börjar och allting. Och man fastnade totalt. Väldigt skärmigt och allt. Eh, världen ser magisk ut. Det är ett så inåt helvete jävla svårt spel. Hahaha. <laughs> eh, det är plattformar som man använder olika koncept att kunna ta sig vidare. Du måste hitta olika uppgraderingar för att kunna ta det vidare. Men det blir så jävla svårt. Jag har aldrig spelat igenom det här. Jag har alltid velat fortsätta hoppa in i det igen. Men jag har aldrig kommit så långt. Men det är så jävla fint spel. Oh, jag ser fram emot att spela det här också. Och se vad det kan föra mig vidare någonstans. Ori, right, har du någonsin kollat in det eller? Nej, jag har bara hört dig prata om det. Och jag tänkte det ser ju vackert ut. Jag har kollat på trailern både på första och på andra och de ser ju jättevackra ut men det dyker alltid upp någonting annat innan. Så att det, det, det har inte huckat mig tillräckligt för att jag ska testa det. Så att, säger du att det blir? Säger du att du är taggad? Så absolut. Det är säkert bra. Mm. Nästa är Wolfenstein Youngblood. PS4, Xbox One och PC av Machine Games. Uh, först Wolfenstein. De nyare med Blaskovits Skitbra spel De är så förbaskat bra storren är bra Fighting är bra värden är intressant Det är ju Nazisterna tog, vann andra världskriget Och så utspelas det ut efter det då Och du är motståndsrörelse Och nu är det här Utspelas bra lång tid framåt I tiden som det verkar Och du spelar som Blaskovits två döttrar Och det ser jag oerhört mycket fram emot. Wolfenstein och senare i spelen har, spelar jag med glädje. Och nu äntligen får jag spela som en kvinnlig karaktär och kunna spela co-op också. Det ser jag riktigt, riktigt fram emot. Jag tror inte det kommer vara lika stort som det senaste. Men jag är riktigt intresserad av att se vad de gör Och hoppas bara att de har kvar humor i det hela. För humor har alltid varit en stor betydelse för mig. Och det här är också ett spel Nu när man kan spela två som vi ska spela tillsammans. Så är det bara. Nice, nice. Eh, nästa spel, Bio Mutant, PS4, Xbox One och PC av Experiment 101. Eh, vad hände med det här spelet? Det är den enda <laughs> frågan jag kan säga. Det skulle ha kommit i december i år. Eh, hörde typ ingenting och nu snackas de om 2019. Jag testade det här på Comic-Con Stockholm förra året, tror jag det var. Eh, hade bra idéer. Kändes inte i närheten att vara färdigt. Och då skulle de ha varit klara i år. Och jag bara kände, nej, det kan jag inte tro om de inte har, liksom... Jag förstod inte varför de hade det mot För det kändes inte färdigt någonstans. Det såg inte så snyggt ut. Styrningen, alltså Gameplay var det som var bra. Men allt annat var ju helt värdelöst. Så vad de fick för annan eh, Alltså jag vill bara veta vad det är som händer Och hoppas att de gör det snyggare För gameplay och sånt så Det kan hålla men världen RPG-delen, grafiken eh, Röstskådespelarna liksom Står det sånt till lilla testa Var så översimpelt Jämfört med vad gameplay Gameplay kändes som amen, Gamla Devil May Cry de där. Så det svårt att säga, men båda vi har ju varit taggade på det Men det är frågan är bara, var är det? Känner du fortfarande likadant? Alltså jag har ju blivit mindre taggad med tiden, skulle jag säga mm. Och dessutom efter att jag lyssnade på dig när du provade det mot, För då lät det ju inte jättebra helt plötsligt Nej, men det, är ju det. det ser ju inte, när man fick se första trailen så oerhört vacker Och det verkade ju så intressant och allting men sen när man testade demot, för mig kändes det bara som ska ni visa upp ett demo, visa inte upp det här. Det var det enda jag kunde tänka. <laughs> och det är ju inte bra. Och sen dör det bara ut och vi hör ingenting. Det är, då får man ju känna att kommer det här komma eller blir det en sån här spel som bara försvinner och så kommer det aldrig ut? Det är liksom den farhågan jag har just nu. För vi har ju inte hört någonting. Nej, det... då, de har ju varit dåliga på att följa upp för det kändes ändå som att det var... När första trailen kom sen, direkt därefter kändes det ändå som att det var mycket prat om det. Aha. För att första trailen gjorde de ju snyggt. Det såg ju för jävla coolt ut. Mm. Att få springa runt som det där lilla kattliknande djuret. och vift, alltså ja Det, det såg intressant ut. Det såg ut som en härlig och häftig värld. Mm. Men det verkar som att det var fler som tyckte liknande som dig efter att de hade fått testa demot av det. Och därefter kändes det som att det var tystare om det. Jag vet inte om det bara var du och jag som tystnade, men det kändes som att det, man hörde inte alls lika mycket om det från andra håll heller. Nej. Utom det, det ändå varit ja, svalare. Så att nu vet du fasiken om de. Ja, när de tänker dyka upp med det. För det känns ju dessutom som att, vad sa vi, de skulle ha kommit ut i december i år. Ja, uh, om jag minns rätt. Första kvartalet eller första halvåret känns tungt av nästa år. Alltså om man nu ska en sån här sval, svalt spel ska dyka upp bland de andra som vi precis har räknat upp. Nej, det är jag svårt att tro. För då, har, då, skj alltså, då, då skjuter de sig inte bara lite lagom i foten utan då har de ju gjort bort sig redan. Nej, De har hamnat i en väldigt konstig sitt så... Jag känner nu i december när det faktiskt inte fanns någonting annat att göra hade det legat bra ja. som Mutant Year Zero och det här tillsammans, det hade varit liksom cool det är samma värld liknande tänk med olika spel det jag tror de hade kunnat passa bra nu bara vi får se vad som händer för eh, i sådana fall är det att det ska komma om ett år precis, att det kommer i december nästa år när det allting annat började ut mm. men hamnar det här när något av de andra spelen då, det kommer ju bara försvinna det är, jag vet, jag vet ingen som är riktigt intresserad av det här spelet just nu. Nej, alltså, ja, som sagt, jag var, jag var när det kom, eller jag var när, mm. när det annonsades. Men mm. därefter, alltså ja, ja, som sagt, dyker upp samtidigt som något annat som finns med på den här listan, om vi säger så. Ja. Så vet det fan om jag kommer att välja det. Mm. Så kan vi säga. Nej, så är det. Ja ett spel kvar här som vi vet ska komma 2019 ja. och det är Dying Light 2 till PS4, Xbox One och PC utvecklat av Techland. Spelade det första, funkade riktigt bra. Det är ju parkour i första persons vid mm. mot zombies och du plockar upp vapen och allt sånt där klassiskt. Funkade riktigt snyggt. För mig var bara världen inte tillräckligt talande. Allt såg exakt likadant ut och gjorde exakt samma sak hela tiden. Karaktärerna var ganska intressanta med några uppdrag här och var. Men nej, jag fastnade inte så mycket som jag hade hoppats på. Som det här får se av den här träningen känns det i alla fall som att det faktiskt har blivit mer utvecklat, Att det är en stad igen, det är inte bara ruiner överallt utan att de faktiskt försöker bygga upp ett samhälle som verkar väldigt farligt. Då. Men eh, jag ser fram emot att jag vill testa och fortsätta och känna den här just jag saknar parkordelen. Den var faktiskt riktigt rolig och just att den funkade så bra i första persons vi var för mig väldigt roligt att se. Och just att det inte är skjutvapen utan du har yxer har klubbar. Du har liksom lite så här enklare grejer. Så blev det mycket mer face-to-face med zombies och andra skurkaktiga personer. Jag fick sen höra att det finns tydligen multiplayer här också. Det testade jag aldrig, för jag hade ingen aning om att det funkade eller hur det ens skulle funka, men det kan ju vara riktigt tufft om tvåan också tar med sig att man kan köra co-op och sånt där. Det kan vara riktigt tufft. Du har ingen koll på den här serien, eller? Nej. Hur kunde du gissa det? Nej, men jag har inte hört dig tala om den någon gång. Jag har <laughs> ganska bra koll på vad du snackar om. Så. Vi har en till lista och det är spel som inte har fått något datum någonstans. Men man kan ju alltid hoppas att det kommer 2019 Så vi tänkte gå igenom dem också Men det här är ju, jag tror En Kanske två kan komma ut i år Men vi börjar med Death Stranding, PS4, Kojima Productions Stort kanske för mig I sådana fall slutet av året Jag tror mer på 2020 På just den här Och jag vet inte Det är många som är sugen på den här Jag är inte jätte sugen på spelare jag vill bara se vad fan det är för något För jag har aldrig fastnat riktigt i Metal Gear spelen eh, Metal Gear Solid 4 var det, det som kom till PS3 eh, Direkt typ när det launchade Det spelar jag och gillar det enormt Jag har aldrig fastnat för någon annan Det här ser alldeles för fucked up ut för mig men det är just det Det har varit så hype nu att se vad är det är för något Man vet inte ens om Kojima själv vet vad det är för något och Varje trailer ser det så Helt jävla annorlunda ut Ibland är det bara en bebis Som skickas hit och var vara någon dröm Det är osynliga fiender Senast var det någon så gigantisk jävla Fiende som blir av Lera även vad det är för något Det ser helt sjukt ut Så när det väl kommer vill jag se vad det är för något Sen får vi se om jag själv kommer spela det Du då? Ja, det är samma. Exakt samma faktiskt. Det, det, det må låta tråkigt, men... Varenda ny grej vi har fått veta om det här spelet har bara fått mig att... Och... Vad i helvete är det enda jag tänker efter varenda grej. Varenda ny pryls. Bara, ska det här hänga ihop med... Jaha? Hur hänger det här ihop? Nej, nu hänger... Varför? Jag fattar ingenting. Mm. Man, man får ju bara... Rena örfil efter örfil i stort sett. Men ju mer de släpper om det här spelet. Mm. Det, det är ju bara konstigt allting. Äh, Och ingenting ser ut att hänga ihop. Ingenting ser ut att vara en, knappt i samma värld ibland. Mm. Så att... Ja, det, jag säger precis som det. Jag är sjukt intresserad av spelet. När det väl släpps. Men det har ingenting med att göra att jag vill spela det. Mm. Utom det är bara för att jag vill veta vad fan det här är för någonting. Mm. Vad, vad, vad, är det här det absolut smartaste PR-tricket någonsin? Eller är det bara någons feberdröm som mm. de liksom har suttit och skrivit ihop till ett spelmanus? Varje tal alltså så sa också bara, från någon hade du frågat, ja men hur kommer gameplayet vara? Men vi spelar redan spelet, mamma va Det sa han är ju helt jävla ingen aning vad fan är det är de snackar om så man bara ja men det är bra. Oh. <laughs> ingen aning vad det handlar om. Uh, nästa spel Halo Infinite, Xbox One, PC av 343 Industries. Förra Halo funkade jättebra. Gameplayet var jättebra, mekaniken var jättebra. Jag hatar fortfarande robotvapnen de nya de har. Men det som var extra extraordinärt åt fel håll är storren. De har ju fuckat upp allt. Ah, det är så jävla tråkigt story. Uh, jag spelade det här på Twitch för några, när det kom. Eller ett tag efter. Jag spelade igenom Halo-spelen och senare. Och jag hatade slutet på förra spela. Och jag var så gristokig. För jag hade jag aldrig haft så många som har suttit och kommenterat mina videos när jag har twitchat Som då För folk tyckte det var så jävla kul att se mig ragea För jag, hur mycket jag hatade det där Och folk förstod varför jag avskydde det Så 343 äh, Industries Jag hoppas innerligt att ni vet att, att, Hur man gör en story nu För sen ni har tagit äh, över Halo-manten har ni inte kunnat gjort En enda bra story Ni kan göra allting annat det ni inte har kunnat en story, och det är det fixen berättelse till mig: snälla! Låt Master Chief komma in i ett bra story igen, för ni har fuckat upp totalt vad som gäller där. Vad tycker du om Hilo? Det var där du sa: eh, förlåt, eh, spoiler-varning kanske. Eh, det var där du satt att rage över alla nya fiender och skit också. Va? Ja, de senaste de tog in det är de här roboterna och det är deras vapen som är helt jävla värdelösa också allting, allt med det som de har fört in i Halo-universumet är helt värdelös mm. så ja, det var det Ja, okej, okay. ja, bra, bra eh, Alltså, jag har spelat ett Halo-spel och det är det enda jag faktiskt tyckt om och eh, så därefter har inte jag så mycket talan Jag gillar Master Chief, visst det kan väl vara, en, alltså det är en intressant karaktär på något vis eller man skulle kunna göra så mycket mer än så kan man väl säga men nej, äh, det här är ganska svalt för min del <laughs> Ja, men då så eh, Förhoppningsvis, förra tog de väl bort eh, Co-op Men det tror jag de skulle föra tillbaka sen Så eh, hoppas på det då Absolut Sen har vi Cyberpunk 2077 PS4, Xbox One och PC Av CD Projekt Red Ett av mina absoluta favoritspel Är The Witcher 3 det är gjort av CD Projekt Red. Ah, det, här okay. det här är deras Det här är deras nästa spel. Och det här ser ju så jävla coolt ut. Uh, RPG blandat med first person shooter. I en värld som ser helt magisk ut. Man vet hur man gör karaktärer, stories, allting. Jag har sånt sjukt förhoppningar på det här spelet. Jag hoppas bara inte. Är liksom. Jag hoppas bara inte mina förhoppningar är för höga, det är ju det. Efter hur mycket jag älskar The Witcher 3. Men jag ser mycket, mycket fram emot det här spelet. Och allting de visar om det mer och mer så blir jag bara mer och mer kär också. Och det gör mig lite rädd att jag kommer att för stora förhoppningar. Men hur ser det ut för dig? Ass ja, det här ser ju fantastiskt ut. Jag, jag, vill, jag vill bara, det här är ett av de spel jag önskar kom typ nu. Mm. På en gång För det här är ett sånt jag skulle kunna Att är det så som det ser ut Det här är ett spel jag vill plocka upp Och bara helst av allt Skulle jag ha en månad tom bara Och så bara mm. sitta och spela det här Tills, tills det är färdigt mm. så, så pass Alltså så taggad är jag på det här jag, jag, vill, jag vill ha det så snabbt som möjligt Det ser, precis som du sa Det ser ju magiskt ut Hela, hela världen hela, Allt de har visat ser ju fantastiskt ut Mm. Men det farliga är ju Precis som du avslutar med också Fråga är ju hur Taggad jag kommer att vara När det faktiskt släpps sen För mm. det, det känns som att det är ganska lätt En lätt illusion att slå sönder också mm. Så att Överhypandet kan vara jätte Och att spelet blir för svårt mm. Alltså att de försöker föra in så mycket Att det blir too much Att hålla koll på att man försvinner ut i liksom menyer och grejer och sånt. Det, det kan ju bli mycket sånt också. Att de vill få in så mycket så här Ja ah, men nu är det som i Witcher. Ja ah, men det finns sidequests här, här, här, här, här. Okej, okay, nu har jag tappat bort mig totalt. Uh, vad ska jag göra? Ja uh, det är... Jag hoppas de hittar en bra gräns. Ja verkligen, verkligen. Ja nej det, det ska bli sjukt intressant att se vad de gör med det. Vad de tänker göra med karaktärerna som de faktiskt har visat upp. Alltså ja... Mm. Jag vill bara veta mer, så, så mycket kan vi väl säga. Mm. Nästa spel är ett som du är mer intresserad av än vad jag är. Och det är Beyond Good and Evil 2. Här har vi inte ens fått eh, sagt vilka konsoler de kommer till. Nej. Så jag kan bara gissa att det kommer till PS4, Xbox One och PC i alla fall. Och det är utvecklat av Ubisoft Montpellier antar jag att du uttalas. Och jag vi har kollat upp det här flera gånger. Det här är vad studion heter. <laughs> eh, du gillade första spelet. Det gjorde inte jag. Men första trailern till det här var ju så jävla snyggt. Eh, vad tror du, Beyond Good and Evil 2? Alltså, första spelet har jag ju fortfarande kvar på PSN installerat och redo att köra när som helst. Ja, det var länge sedan jag startade det dock. Men jag har... Lovat mig själv att jag ska spela igenom det Innan två han kommer mm. För att jag gillar Ändå stuket på den Sen tänker jag bara säga Kolla på trailerna som har släppts Den som inte är taggad på det här spelet När de har sett dem, de är ju för fan Ja, det vet jag Ja, Jag tänker inte säga att, det, se trailen För det här ser sjukt bra ut det här är det spelet jag kommer att ha hajpat under fullständigt när det kommer. Så kan vi säga. Bara av att se de ja Man kan ju lugnt säga att de vet hur man gör trailer och hur man gör karaktär som passar in i sådana och mycket humor och sånt. Frågan är bara om spelet kan hålla upp till den nivån. Ja. Så det mm, ska bli intressant, intressant. Ja det är verkligen, verkligen. Sen vet jag inte om jag har någon jävla grej för... Mutanter eller något. <laughs> För att, så fort det, så fort det är en faktiskt alltså ett, ett talande djur eller någonting med så blir jag lite mer intresserad än vad jag hade varit om det hade varit en människa. Så att aj, det här är ge mig men som, som, som precis som du sa så har vi varit så fått datum vi har inte fått ett år vi har inte fått någonting i stort sett. Det vi har fått är jag tror att det är, är det två trailrar vi har fått va. Två. Ja, två stycken trajlar tror jag där Och sen är det ju en, vad heter det, de går in och visa lite i spelet. Hur det är att fightas, hur det är lite konceptart bakom när de står och pratar med dem som utvecklar spelet. Sånt. Mm, mm. Så jag tror vi har fått två eller tre sådana videos också. Ja, okay. Som man kan gå in och, ja. och kolla på. Ja, nej det, det, det, det här är ett spel som bara måste dyka upp snart, eller snarast, så kan vi säga. ja mm. så. Alltså. Det är oerhört snyggt som sagt, oerhört snyggt. Nästa är Doom Eternal. Ska tydligen komma till Nintendo Switch, PS4, Xbox One och PC. utvecklat av id Software. Doom, finns det inga bättre spel än första spelet? Ja, jag pratar om det ybergamla spelet. Det första Doom-klassiken. Alltså det, det är så underbart, det spelar jag om. Om och om igen. Och Efter första spelet har jag aldrig riktigt kommit in i Doom igen. Jag spelade senaste Doom och hade skitkul i några timmar men har inte spelat igenom det. Så Doom Eternal kul att det kommer det ser ut som att man kommer rakt ner i helvetet som man brukar göra i Doom-spelen. <laughs> men för mig är det nej, inget slår första spelet, hur gammalt det än är. Men det kan vara kul att testa i alla fall. Jag lär testa. Jag tycker Doom är efterför... Alltså de förtjänar att man testar det också. Så är det. Mm. mm. Du då? något doom bakom dig? Nej. Nej, Nej inte det minsta <laughs> faktiskt ens. Nej, det också. så. Då hoppar vi in på The Last of Us part 2. PS4, idag. Jag kan inte se att det kommer en, en, nästa år. Men vem vill inte ha det här? Har man spelat första The Last of Us som... Man sitter ju bara och tokväntar. Det var ett så helt underbart spel. Eh, få fortsättningen som det verkar med Ellie i alla fall. Vi får Joel om man får spela som honom. Men det vet man inte än. Eh, nej. Av, av, av varenda trailer. Varenda och speciellt gameplay. Det ser så jävla blodigt ut. Den gameplay-trailen vi fick. Eh, men sjukt snyggjord. Eh, nåt idag. Eh. De, de, verkar inte, de verkar inte kunna göra något fel. Ansha, gamla. Eh, ja, crash är väl de som gjorde första. Eh, och så har vi ju nu The Last av oss eh, Kom. Ge oss spelet. Jag vill bara. Oh, ja, övertaget nästan. Det här är urs för bra. Du då? Nej. Nej. Nej. Jag tror att jag har. Vänta, jag måste bara kolla. Uh, ja, precis Jag har ju faktiskt The Last of Us Remastered här Va? Som jag inte ens har öppnat Men det måste du göra Jag, har jag, jag ska säga, jag har ju lånat av dig men jag, ja, har inte, men jag har inte stoppat in det i PS4 än Ja, men du måste spela det Det är så jävla bra Men vad fan, det finns ju så mycket annat Nej, nu har vi två veckor ledigt Jag förväntar mig att det här är klart Innan vi kommer tillbaka <laughs> Högst otroligt skulle jag säga Högst otroligt ja. Men jag kanske måste prova Men därav att jag inte är det minsta intresserad av Part 2 heller Nej äh, det är synd för fan Du kommer ändra dig så fort du tar upp det där spelet äh, Sista vi har här det är Elder Scrolls 6 Samma sak här har inget blivit sagt Vilken konsol eller sånt Vi kan bara gissa att det kommer till PS4, Xbox One och PC i alla fall Och, och mobil Och mobil Uh, Game Studios lsk 6 kommer inte komma till mobil du får in, oh. Vad fan heter det där då immortal. immortal precis. Och det räcker ni får fan LSK, 6, alla vill ha det Det vet jag Skyrim, jag har köpt ett på typ minst Fyra konsoler, ge oss nästa Det här är minst Tre, fyra år bort Skulle jag tro 2021, 2022 kanske men varför kommer ut med dem så här tidigt för då? För att folk eh, gnäller ju hela jävla tiden om att få de här jävla grejerna. Och vad fick vi? Ja, en översomning över landskap upp, scroll 6 här, nu har ni fått det, kan ni hålla käften det är allt jag tror de vill ha sagt med det hela. Eh, nej, ja det är ju alla vet att det kommer frågan är bara när och jag tror att det är långt kvar tills det kommer. Jag kom på, sorry, sorry jag måste rätta mig själv Vist fan, det är Elder Scrolls Blades Som är mobilspelet Låter mera korrekt Diablo Immortal Immortal, ja, ja. Nej, precis Jag kom på det nu precis, just för att Ja, det passade inte ihop med mitt huvud i alla fall bara. Eh, att, Vad jag kom att tänka på var just att Har det Har det någonting att göra Med deras Eller deras taska mottagande av det här då, Tror du Nej, äldre skålshaver det är ju det alla vill ha. Ja. Men att alla vet att det tar tid. När kom 2011 kom senaste det va? 11-11-11 mm. kom Skyrim. Ja, det är möjligt. Och jag ska ju minnsa att de skulle ha det här i 10 år innan det släpps, så 2021 skulle jag kunna se att de släpp eller vad blir det då? Det blir inte tio år. <laughs> eller jo, oh, det blir visst. Fan, jag min matte det dumhuvet. dumhuvud. Eh, ja, men tio år senare. Tidigast 11. Eh, vad blir det? 21-11-11. Amerikanskt, <laughs> för de börjar ju helt jävla fucked upp. Eh, nej. Inte förrän eh, 2021 där. Som tidigast 2020. Inte nästa år. Definitivt inte nästa år. Ska jag göra det med, eller? Nej. Blade's kommer nästa år. Ja, och det och Diablo Immortal kan ni ju glömma. Schlängskiten. Vi kan ju säga så mycket som att det finns ju garanterat en, en kille här som kommer att testa de båda. Så fort de kommer ut. Jo, jo, jo, jo. jo. Det, det, det här, Elder Scrolls på mobilen, skämtar du, eller? Aspalt. Det måste vi ha. Så ja. se fram emot 2019. Mm -hmm. Mm -hmm. Och det var väl det sista spelet vi hade. Ja. Så vi hoppar in i filmerna. Första filmen vi har är 2 januari, kommer Holmes and Watson. Riktigt, riktigt trevligt. Tågkrasch. Nej, det här är ju uppföljaren, fast annorlunda, av Stepbrothers. Vänta nu, vänta nu. Uppföljaren, men annorlunda? Ja, det är de som har gjort Stepbrothers som gör den här, fast nu är det Sherlock Holmes. Nej, ja, men det kan ju bara vara guldvärt. Nej, det här kan bara bli en bajsmacka. Jag måste säga det. Förlåt. Ja, men är du rolig? Eller? Ja, men jag gillar Will Ferrell. Will Ferrell? Ferrell, F Ferrell? Hur fan säger man hans namn efternamn? Will Ferrell. Ferrell. Ferrell. Uh, och John C. Riley eller vad heter de? Ja. Heter de andra, exakt. Ja, det här nej. blir inte bra. Jo. Nej, alltså förlåt, men nej. Nej, ja, men du gnällde när jag satt och kollade på Anchorman 2. Så det är ju inget... Nej, du har dålig, dålig humor. Ja, men då? Jag gillar de båda två. Men måste de förstöra någonting som Sherlock Holmes? Förstöra? Ja. På äntligen kan vi få en riktig Sherlock Holmes-film. Serier, då <laughs> har vi fortfarande Cumberbatch. Men film... <laughs> nej, nu är det dags. Andra januari i uh, alla fall. Precis. Så vi kan säga att de här... Första som vi börjar med Har filmstaden satt datum på oh. De som kommer senare Som vi tar upp lite senare De kanske inte har ett svenskt datum än, Så det är därför de inte finns med på Filmstaden 18 januari Glass, eller Glass. <laughs> Uppföljaren på Unbreakable Och Split Den här ser jag, fram emot. jag måste fortfarande leta upp Unbreakable Och köpa den filmen uh, Split är underbar Jag har pratat om det tidigare i podden Men nu är det uppföljaren Alla tre karaktärer tillsammans Där de är på ett psykhem Psykolog, jag vet inte vad det heter Tokdoktorn Och där de pratar om Superhjältar och allt möjligt Och trailen fick mig fast på en gång Och just tack vare att Split Var så jävla bra Så är det här nästa stora M. Night Shyamalan film Helt enkelt det här då kollar jag ju med dig, för det här ser ju helt genialiskt ut. Och Samuel L. Jackson är fruktansvärt grym på att spela den typen av karaktär som han verkar att spela. Mm. I lite den här lite. filmen. Ja. Eh, ja, det, här, det här kommer bli fruktansvärt grymt. Det här vill jag bara se så snart som möjligt. För eh, jag vet inte vad det är, men de har ju lyckats hitta tre klockrena skådespelare. Till och med fyra <laughs> Gillar psykdoktorn också. Mm. Eh, som, de är alla väldigt bra skådespelare, tycker jag. Och mm. eh, slänger man ihop dem då i samma med en fruktansvärt massa twists som det verkar kunna bli i den här filmen. Så eh, ja, sign me up. Mm. Och har ni inte sett Split? Jag hoppas den finns kvar på HBO Nordic. I så fall har ni det så gå in och kolla för den är jävligt bra alltså. mm. mm. Första februari, Royal Ralph kraschar internet. Eh, tyvärr lämnar vi tv-spelsvärlden som det verkar och går ut i, på nätet. Och mycket Disney-skit har vi fått från trailen, men eh, det kan ju vara rolig. Och vad heter han? Eh, John eh, Riley, vad nu heter, du sa hans namn nyss. John C. Riley. John C. Riley har ju rösten här också, så han har två stor filmer tidigt på året. Så det eh, kan bli kul. Alltid kul att se lite röja, Ralf du nå hype? Nej. Nej Men då har ju du första februari Escape Room Nej. Som du såg inte ja, ut Ja, alltså det här var en så här liten Nej. Smygare, för jag satt och tittade Efter filmer som skulle komma nästa år Och Det hade jag inte hört talas om eller ingenting Innan, men den ser jävligt Cool ut på trailen. Har du, har du kollat in trailen för den här filmen, eller? Ja. Eh, Escape Room är väldigt populärt nu. Ja. Så. Man fick ju inga nya idéer hur man skulle göra en film. Så. Men vi tar. Typ. Eh, Sa. Ja, men så är bra. Och så. Ja, men Escape Room är populärt nu, då kan folk känna igen sig. Ja. Okej. Okay. Ja, men kul för det. Ah, nej, men var lite mer negativet, ja. Eh. Nej, men vad då? Jag, jag tyckte den såg intressant ut i alla fall. Men det, det tror jag har mycket med. Att det påminner om så att göra. För mm. jag tror att jag på något plan, på något vis vill tro att det kanske knyter ihop sig ditåt åt det hållet i alla fall i slutändan. Mm. Jag är lite rädd att det blir en tågcrash, Men kommer den ut och att den är så bra som så sa då kan det absolut vara intressant. Men jag tror inte... Jag tror trailen och liksom... Jag tror konceptet är bättre än vad det filmen kommer att vara, om det säger så. Mm, mm. Jo, men så kan det absolut vara. Det är som sagt, jag går ju bara på trailen och har ingen annan info om det alls. Mm. Eh, det, den ser bra ut på trailen men jag menar, det, hur många filmer har inte sett, sett bra ut där? Nej, <laughs> eh, nästa film, 13 februari, Alita Battle Angel. Eh, Basera på en manga och anime Som jag har förstått det. Jag har varken läst mangan eller sett animen Men det såg lite intressant ut Väldigt överdriven dock Men vad är det inte där man använder cyborgs Då blir det mesta väldigt överdrivet Och speciellt om det är från Den japanska kulturen Det är ju väldigt spaceat eh, Trailen såg lite cool ut ändå eh, Vad tycker du? Ja ah, men det låter ju häftigt Alltså vi måste ju gå på första intrycket Och då ser det ju riktigt badass ut mm. Tycker jag Så att Precis som du säger Extremt överdrivet På något vis Men som sagt, det är ju robotar Så jag menar det går ju att köpa vad som helst mm. I stort sett Så att, nej ja, äh, men det skulle bli kul att få se, en, se Ja Henne säga, men det är väl en robot Det också antar jag mm. eh, Kicka some butt Så att mm. säga men det är ju det att de har gjort henne som hon ser ut i serierna. Att de här japanska ögonen som man gjorde på henne i serierna har man ju gjort här i filmen också. Men bara på henne. Så hon ser ju så jävla konstig ut jämfört med alla andra. Och jag kan inte riktigt släppa hela det utseendet. Varför man valde det. Då, då ser det ser ju precis ut som hon gör i An och Menos serien Och allt sånt där, mangan. Men i en sån här film, jag kan inte riktigt släppa den att det ser ju för jävla crazy ut <laughs> Okej okay. 6 mars Captain Marvel Nästa Marvel-film Ja Jag kan inte säga att jag är jättetaggad Trailern såg bra ut Det är intressant att se hur de använder den här För att komma sen in i Avengers Men jag tycker inte Karaktären känns intressant ut Och allting de gör Känns ju som alla andra var typ, stupigheterfilmer. Vi har sett det här förut. Så jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det. Och har man sett. Det gick meme förut. Att med hon som har huvudrollen här. Hon har ett minspel. Genom hela jävla trailern. Man sa det att under hela trailern. Hade hon på sig två över två minuter. Att göra den här trailern. Så gjorde Joken, Som vi kommer att ta upp senare. Mer på 13 sekunder. Än vad hon gjorde på typ 3 minuter. Mer minrörelse. Det syns verkligen. Så, och det har stört mig nog jävligt. Även innan jag såg den här mimen. Att hon har en minrörelse. Så jag vet inte riktigt var jag ska sätta den här filmen. Du och Captain Marvel. Du som är lite mer av ett Marvel-fan. Alltså nu tycker jag vi börjar komma in på superhjältar som... Eh, jag vet inte. Faktiskt. Okay. Ja, men den känns lite. Det är klart att det ska bli kul och intressant att se den. Det är Häftigt med ännu en kvinnlig superhjälte, absolut. Speciellt när de får en helt egen film. Men det är ju så synd att de inte är så stora superhjältarna Och jag fattar att man inte kan, att, att, att det kanske inte finns så jävla många fler stora karaktärer som de kan börja göra film på. Men då kanske det är dags att börja fundera på att inte göra några fler filmer heller. Men var det inte du som i förra avsnittet så fram emot fortsättningen på superhjältefilmerna för att man kunde gå och rota mera bland de mindre? Jo. Och nu kommer du och faktiskt säger det jag sa. Kan inte du sluta bara härma mig och faktiskt hålla håll bara med kan inte du bara Kan vi inte gå härifrån hållandes hand mot gången och trampa på liken av superhjältefilmer? <laughs> <laughs> jag menar alltså... Jag men jag är intresserad av vad som kommer skall i Super absolut. Men det, mm. fan, det är mycket och det är jävligt tight just nu. Det, är det måste ju vara några som sticker ut, känner jag. Alltså, antar jag att du också känner. Ja. Sticker de inte ut som det här? Det är så, hon är alldeles för. Ja, men det är Superman i Marvel-universum. Det är så, det är enklaste man kan komma till. Gör ja, man ingenting som sticker ut, då blir det ju inte intressant. För det här, hon, hon känns tyvärr inte intressant. Nej, alltså det här känns som en sån film som de hade kunnat speciellt om det ska vara en, en uppbyggnadsfilm inför Endgame mm. så helt ärligt så den här prequel-filmen hade jag nästan kunnat sett dem släppa efter Endgame mm. till och med ett tag efter Endgame bara för att liksom hypea upp Ett lite mer, bara såhär Vad hände innan Endgame vad, vad, Hur hittade Nick Fury henne, eller vad fan som helst där. För just nu Känns det verkligen som att det ändå är ganska Så jävla packat Med, med de här superhjältefilmerna Och då lägg till att Captain Marvel Inte är någon superduper Utstickande karaktär nej precis Det är ju inte direkt som Deadpool typ som bara vänder upp och ner på precis allt och ja, nej, det den sticker inte ut tillräckligt. Den är lite, lite för lika alla de andra på något vis. Mm. Äh men då så. Uh, 5 april då. Shazam, ändå en superhjälte fast nu från DC som tar lite av Marvel-stuket. Man gör lite mer humor av det hela. Uh, den här ser ju faktiskt riktigt rolig ut. Uh, mycket skämt. Helt tvärt emot vad DC gjorde det typ innan De har ju haft lite humor med Aquaman Och sånt där som vi har sett i trailer Och allt sånt där Shazen verkar ju gå lite åt det stuket Jag vill bara, nu har vi ju fått den här trailern Där man fick se hur han Han leker med sina krafter Vad har du för krafter, vad kan du göra dit och något att han, Hur trycker man ihop det här Till en story man kan, faktiskt kan följa Allt om vi säger det kan man ju se Typ på 10 minuter en kvart Sen då det är ju det som ska bli intressant att se. Om den håller hela vägen eller om det är just dem, den kvarten som är rolig. Du? Alltså Shazam kan jag däremot säga så här. Visst, det är ännu en film i mängden av superhjältefilmer. Precis som vi sa om Captain Marvel alldeles nyss. Mm. Däremot så, det här blir ju sjukt intressant nu när DC ska försöka att göra... En Marvel-film, om vi nu ska vara så pass raka. Mm. För bara kolla på den här trailern. Hade jag inte vetat vem Shazam var, hade jag inte varit så jätteintresserad av serietidningar överhuvudtaget, då hade jag ju gissat på att det var samma snubbar som gjorde Marvel-filmerna som har gjort den här. Mm. Och då hade jag kanske inte varit riktigt lika intresserad för att det var ännu en, en uh, superhjältefilm. Däremot så just på grund av humorn Och jag gillar filmer som är roliga Captain Marvel hintar ju inte alls på samma sätt Om att det kommer att vara lustigt, roligt D Där är det lite mer död och förödelse och världens undergång Shazam mm. verkar ju ändå som att okej okay, Shit, nu, nu, har vi, nu har vi någonting som är på min nivå Det är liksom fånigt, töntigt och bara sjukt kul mm. Och Absolut. det får mig att bli intresserad hade de gjort en likadan trailer för Captain Marvel då hade jag varit lika intresserad av den filmen. Men det här är mer på min nivå, verkligen. Mm. Ja, men Det ska bli intressant att se. 12 april, djurkyrkogården. Och det här var din film. Mm. Varför du 12 april för? Det står det här. Ja, 5 april. Ja. ja. ja. Någon av de dagarna då? Ja, men vi säger april då, säger vi. April. 2019. April, april. Alltså det här är ju i stort sett bara för att Första, jag har inte sett första Pet Sematary, djurkyrkogården. Men man har hört rätt mycket om den. Men däremot så vet jag inte om det är så bra att gå tillbaks till och kolla på. Jag tänker, håller den verkligen idag? Då kan det ändå vara intressant att de gör en ny av det, en ny tolkning av det. Och får se den nu istället. Och trailen verkar precis sådär lagom sjuk som... En film av den här kaliben borde, borde vara, tycker jag. Mm. Så att jag, jag, jag är intresserad av att se den här. Jag vet dock inte vem jag ska lyckas övertala för att få följa med mig. För jag antar att du inte är riktigt lika intresserad. Nej, jag tyckte trailern så skittråkig ut. Och när de inte ens har The Ramones med Pet Cemetery i trailen då har de tappat mig totalt. Så nej, nej, jag, jag... klarar mig. Alltså det enda som vi måste slänga in där är ju faktiskt att det är ju Stephen King. Eller Stephen Kings Pet Cemetery. Men du håller ju upp honom i för hög. Du sätter Nej, honom på men, pedestal han inte riktigt borde finnas på jo, i dagens... Jo, han ska fan ha den pedestal jäveln, för att det är fan det konstigaste grejer... Han skriver det konstigaste grejerna. Så att du vet Bara om att se så det enda jag kan tänka när jag vet att det är baserat på någonting han har skrivit... Det, är här, det spelar ingen roll vad de visar i trailen. En sekund efter det de visar i trailen kan vad som helst hända. Och det, ingenting är som det borde, och ingenting är som det ser ut när det gäller honom. Så ja, för mig kan säga trailen, alltså den kan säga vad som helst. För mm. att det kommer inte att vara som den ser ut. All right. Ja, ja, jag är intresserad. Jag är intresserad. Jag vet dock, som sagt, tjejen tror jag inte kommer vara ett dugg intresserad av att gå på djurkyrkogården. Du är inte taggad så jag, jag kanske får sitta där och smyga in alldeles själv i mörkret och titta ensam. Kan vara, annars kanske det borde komma till Netflix eller något kanske. En <laughs> sån fin kanske är bättre att se där. Ja, det kan det absolut vara. 24 april, Avengers Endgame. Vi pratade ju om den förra veckan. Uh, jag är jättehypad på att se det här. Avengers nu senaste var en av mina favoritfilmer i år kan jag säga. För vi har inte dragit listan än. Och Endgame kan fortsätta och göra en komplett. Efter det vill jag att alla superhjältefilmer totalt dör. Jag vill inte se mer av dem. Kommer, visst kommer det komma ut och jag kommer se dem men jag vill inte att de ska komma ut. Så enkelt är det. Men Avengers Endgame det lilla vi har sett från trailern och allting gör mig intresserad att se hur de löser ihop hela den här storyn. Mm. Du då? Jag vill se den, absolut. Men jag håller med dig också. Det, det här är ju en sån grej. Vi prat, eller jag pratade alldeles nyss om att DC börjar bli Marvel. Det här är ju en sån grej, åtminstone enligt trailern där Marvel börjar ta efter DC istället. Där det börjar mm. bli lite mörkare Det börjar bli lite mer Det är inte så jävla glatt och roligt allting längre eh, Det gör väl Lite att jag börjar tappa suget Även på det eh, jag, jag, jag vill se den absolut För att se vad de tar vägen med den Hur nära komixen de kommer Eller hur nära komixen de tänker försöka vara Och så vidare Men jag kan hålla med dig sen Sen skulle jag nog fan vilja ha ett sabbatsår Eller två där de bara låter det här flyta nu. Låt, låt, låt det här vara en stund sen vill jag säga. Men, men jag vill se Endgame. Jag vill se den för att mm. se just vad som händer. Vart de släpper det här någonstans. Men jag känner ju nästa år har vi haft 11 år av Superhjältefilmer. Då kan vi väl ta ett sabbatsår på 11 år. <laughs> Bort med 11 år och så kan vi ta det tillbaka sen igen och se hur den gör det. 22 maj din. Disney håller ju på nu fanatiskt att göra om alla sina tecknade till otecknat. Mm. Alla din. Ja, jag vet inte vad jag ska tycka om han ska spela alla din. Han känns inte tillräckligt tuff. Han känns som en liten mes. Men det är ju så alla dina. eller så Disney har gjort alla sina karaktärer nu. De gör dem sig. Jag vet inte han kan ju passa in perfekt. Det är bara vad jag fick av trailern, den blick man fick av honom. Eh, uh. Men sen har vi ju varit till typ, Will Smith skulle spela anden och sånt där. Jag vet inte hur de ska göra det här till en. Vi ser, trailen så jättevacker ut det hela vi ser. Det såg sju ut. Hur får de det här till en bra film, det är det som är frågan. Absolut, jag kan inte mer än hålla med. Trailen, fantastisk. Älskar den. Alla den var väl en av mina favoriter när jag var liten. Jag... nej det... Jag bara hoppas att de lyckas, mm. så kan vi säga. Jag vill att de lyckas, för att det här ser riktigt häftigt ut. Mm, absolut. Nej, men det är snarare filmerna. Jag är intresserad av några, men jag vet inte, forskar på någon av dem blir bra helt enkelt. Mm, mm. 7 juni X-Men Dark Phoenix. Det är bara för att det är X-Men. Jag börjar bli samma sak där. Räcker inte med X-Men-filmer nu. Men. No. Mm, Dark Phoenix. Det är bara x men -namnen som jag har taggad för. Jag har liksom inte kollat upp någonting eller något. Det är bara att det är X-men. Jag vill ju se hur de gör färdigt den här till tills de också tröttnar. Men nej, det börjar bli nog där också. För mig i alla fall. Mm, mm, mm. Däremot så hoppade du faktiskt den film som är bästa. Äh, det här är ju årets film 2019. Okay. Pokémon Detective Pikachu. Uh, den har jag längre ner För den, inte, den har inte fått ett svenskt datum Ja, men... ah, du tänker så ja ah, uh, Okej okay, då Jag hade nog hoppat den i vilket fall som helst på min lista äh, Nej men sluta nu Det här är ju fan Ryan Reynolds igen Det kan inte bli bättre Det här är ju episkt Nej inte uh, nej, Alltså nej Nej mm. Jo. Det ser ju jättetönt ut. Det ser ju skithäftigt ut. <laughs> nej. Jo. Jag kan hålla med om det att de har, världen ser häftigt ut. Pokémona ser häftiga ut. Att Pikachu pratar med Ryan Reynolds röst, karaktärerna <laughs> liksom, nej, är storys är b Nej, jag är inte dugg intresserad. Jo, jag vill se det här jo, Jag vill se det här, det här vill jag se Dock kan det ha att göra med att det är Ryan Reynolds som är Pikachu Men det här vill jag säga. Det här är årets film 2019, jag sätter det redan nu mm. Mm. 17 juli, Lejonkungen Samma sak där. Disney Otecknad I don't know Kan vara bra, de har skitbra spelare. Kan filmen bli bra Det är en jättestor fråga men det såg snygg ut. man har fått sett. Jag vet inte, fan. Disney ska hålla sig till tecknat. Resten ska de ge fan i, men... Vad tycker du? Låt dem hålla på en stund. Hur illa kan det bli, tänker jag. De har ju pengarna till att krascha, så... Ja. Shoot, men shoot. Och sista jag har, som vi faktiskt har datum på, det är 30 augusti. Toy Story 4. Toy Story är alltid jätteskärmigt, och... Vi har inte fått en ordentlig trailer, utan man har bara fått sett några jävla stickfigurer. Vad fan det var tillsammans med de hoppandes runt. Men det är fortfarande, det är ju Toy Story. Det är mysigt, det är jättemysigt. Du, sugen, sugen, sugen? Nej. Nej. Nej. Inte, inte in på... alls faktiskt. Nej, då så. Uh, nu har jag några från bland annat Wikipedia och sånt. Det är filmer som planeras ska komma. Mm. Men som jag har förstått är det här datum de har fått. Planerade datum och datum som USA har, men Sverige har inte fått den. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Uh, vi börjar med Hellboy 12 april. Uh, nya Hellboy, det här ser ju för jävla cool ut. Jag vill ha en ordentlig trailer för vi har bara fått bilder från det. Och jag har hört att det ska komma en trailer på torsdag. Självklart när vi släpper det här avsnittet så vi kommer inte kunna ha någon trailer med video eller någonting utan det är en enkel bild. Men som på torsdag verkar det som att det ska komma första trailern och jag ser sjukt mycket fram emot den. Så kolla det här på när det släpps så in och kolla på trailern helt enkelt. Du då, Hellboy? Här kommer ju ändå en hjälte slash antihjälte eller vad man nu vill kalla det för som inte har varit i rampljuset sådär jävla mycket på senaste tiden. Nej. Så det här kan ju absolut bli intressant. Det här är ju ändå en värld man går tillbaks till på något vis nu. Även om det har kommit Hellboy-filmer inom de närmsta tio i alla fall. Men här har du ändå fått lägga och vila en stund. Så här kan de absolut få fortsätta göra filmer tycker jag. Så det här, det här kan absolut bli grymt. Och att de verkar göra något nytt med det. De säger att det ska vara mycket mer skräck än vad Ooh. det ska vara något annat. Så det kan ju vara riktigt tufft. Antal att deras tank på skräck är väl mycket mer monster bara. Ja, det, det, det kommer nog vara väldigt vackert. Det hoppas jag verkligen på. Jag tycker ändå att de tidigare har varit ganska bra. Ja. Så att det är... Nej, mer Hellboy till folket. Nice, nice. Eh, och sen hoppar vi över Pokémon. För det hade vi tagit upp där. 14 juni. Men in Black International. Ny Men in Black med Chris Hemsworth och någon... Något fruntimme. Jag har ingen aning vem hon är. Men... Eh, Nya Man i Black. Nya skådspelare. inga Will Smith längre. Vad tror du? Ska jag inte smitta vara var med? Nej, det är Chris Hemsworth. Thor himself och eh, något brud. Jag har inte ens kollat upp om hon heter. Så det är Vi, honom vilket honom. nummer av Man in Black blir det här? Fyra va? Är ett, så, ett, två. Är det? Och så hade de när de åkte tillbaka i tiden. Det är det. Och sen var det ju den här va? Måste det, bli. det är det absolut. Jag får lite känsla av Men in Black Ghost vad Ghostbusters gjorde. Men istället för en helt fin cast delar man upp det hela. Det kan vara roligt. Jag tror bara man kommer sakna Will Smith och hjälp, vad heter han? Måste googla. Vad heter han? Säg. Nej jag kan inte, jag tittade upp vad hon hette Hon heter Tessa Thompson Tessa Thompson, vad heter han Hemsworth, Hemsworth. Eh, Självklart, Tommy Lee Jones heter han ju självklart Ja såklart alltså, eh, Man kommer sakna dem tror jag Frågan är om den kan, De kan ha humor med de här två karaktärerna De ser ju för allvarliga ut Det här lilla små roliga de hade med Will Smith hela tiden känner inte att man får med de här två karaktärerna. Även om vi har sett att Chris Hemsworth kan vara riktigt rolig men jag tror det kommer att vara en helt annan känsla jämfört med andra Manny Black. Men vad tror du? Har du några förhoppningar? Inte jättemycket. Jag tyckte man in Black ettan var väl okej. Okay. Sen hade man väl kunnat låta det vara tycker jag. <laughs> ja då så. 5 juli, Spider-Man Far From Home. Vi verkar ju vara Spider-Man och så är det ju Mysterio och lite grejer. Ja men Spider-Man förra var jävligt bra. Får se om de kan göra en lika bra film nu igen. Men med Mysterio och jag har hört att Mysterio lät som att han skulle hjälpa Spider-Man. Så där gick det rykten om. Och det är ju väldigt annorlunda. Så ska bli intressant att få se. Få en trailer och grejer och kolla vad det är för något. Du då, Spider-Man-hype? Alltid. Mer Spider-Man Nej men vadå Förra var grym, spelade grumt. grymt Ge mig mer mm. Ja men då så 2 augusti, Hobbs and Shaw Fortsätt ner på The Fast and the Furious Men med bara Hobbs and Shaw Ja, de, det här är en serie Som skulle ha slutat första filmen Nu är de uppe i too many Totalt Är det nio eh, nu eller? Är det tionde det här kanske, är det inte något sånt Nionde, tionde, eller är det något sånt? Jag fick, ja, nionde eller tionde. Jag är inte helt bombsäker, men det borde vara där någonstans. Eller ska de göra nionde och det här är liksom sidos ja, någonting. det är too many. Ja. Uh, hoppas jag kör helt enkelt. 2 augusti planeras den. Få se vad det är. Ech, sluta för fan. Det är ett helt jävla under att du tar upp den här. För hur många gånger har vi inte startat motorsågen på den här jävla franchisen? Ja, men... Alltså, För helvete, sluta! Men vi, det är också våran... Jag känner lite vårat jobb att ta upp och fortsätta kanälla på något tills vi lyssnar. Nej, <laughs> äh, för fan vilket skit. Eh, 2 augusti, men på trailen så sa de 13 april så jag vet inte riktigt var man ska sätta den här gäven. The New Mutants. Också en fortsättning på X-Men fast en ny take på det hela. Det är mutanter på ett eh, hem, eller vad ska vi säga, som ett de gör experiment och grejer på mutanterna och det här ska vara mycket mer av en skräckfilm men det ska utspelas i X-Men universumet som jag har förstått det så det är lite intressant att göra en ny taken att man gör skräckfilm i X-Men universumet med mutanter och sånt de man gör tester och allt möjligt så jag tror det här kan vara intressant att få se den ju Mutants, sen om den är bra det är en helt annan fråga Du några? Nej. nej nah, Det har ja, jag faktiskt inte hört talas om den här. Inte på det sättet åtminstone. Jag har hört namnet men jag har inte kollat upp vad det faktiskt var för någonting. Mm. Nej, men då så. Då hoppar vi till 9 augusti. Artemis Faul. Som du gillar. Ja. Oh. Boken. Jag har kommit kanske en halvtimme in på två, tre veckor eller vad jag skrev att jag började lyssna. Du är så dålig! Du är så jävla dålig! Alltså, universum... Alltså det här århundradets bästa bokserie eller något. Och du har, du har lyckats ta grejen en hel halvtimme in i boken. Ja, men den var fängslande. <laughs> Nej, jag tycker den är skitbra. Däremot så, vi pratade om det här för ett par veckor sedan. Trailen lämnar ju en del av önska. Så jag sitter ju bara och hoppas, hoppas på att de ändrar lite grejer i trailern. Mm. Jag tror det exakta ordvalet jag valde När jag pratade med dig var Ju mer jag hör på den här boken Ju mer hatar jag trailen. Oh. Alltså den passar ju inte in någonstans Boken är ju så jävla mycket Bättre än vad trailern verkar Och det här Vad jag får känslan av Artemis Det här sluga som du alltid pratar om Det får de oh. verkligen fall med i boken Det får de inte alls fram i trailern Han är ju så jävla barnunge Det här smarta finns inte Nej äh, jag känner att Disney har ju fuckat upp totalt och då har jag inte ens kommit långt in i boken. Ja, nej. Och jag vet inte vad det har att göra med. Men i, i boken så är det ju verkligen... Varje bok börjar med att det är inte Artemis själv som berättar. Det här är en av hans... Vad fan är det? Psyko, nej, psykologer som läser typ brottsregistret. Mm. Om vad som har hänt i de här... Alltså, Sen såklart går det över till att vara du, jag... alltså. Att faktiskt vara i platsen Men mm. det, jag vet inte vad det är Hela stämningen som kommer i boken Får en bara att vilja Alltså man får verkligen känsla känsla så fort man hör om Artemis Man vet, okej okay, Går han med på någonting Då fin, han har en baktanke Han har en andra plan Han har, han har tänkt tio steg längre än vad du har gjort Redan innan du ens har funderat på Om du ska tänka på första steget Mm det får du inte i trailen Och jag visste, jag går med på att det är sjukt svårt att få fram den känslan i en trailer. Självfallet. Men sen bara gå över till vad är det för monsterögon Butler har fått i serien? <laughs> Eller i, i trailen Ja. Han ser ut att ha typ vita lin Jag hoppas verkligen att det är av en specifik anledning som kommer att dyka upp längre fram i boken. Men nej, ja. Jag vill att den här ska bli så jävla bra Och jag vill att alla ska tycka om den Och jag vill själv se den Och jag vill tycka om den Men mm, Vi får se när den dyker upp Nej, mm. äh, Jag är ledsen För mig känns den alldeles för äh. Äh, Inget. Boken kan vara intressant Jag vill jag fortsätta ta tag i mm. Men det finns ingenting för mig som vill Att den här Kan se att den här filmen blir bra någonstans jag. Nej, jag tror att jag har väldigt stora rosa glasögon som hoppas. Mm. Men jag kan ju redan se problemen i den trailern vi har släppt, om vi säger ja, så. Så är det. 4 oktober, Joker. Hans egna originalfilm, Origin Story. Jag läste det idag. Nu när vi spelar in så blev den färdig inspelad. Så nu ska de bara klippa ihop den. Jag hoppas att den blir bra. Och det är ju Shaquine Phoenix. Och han kan ju spela jävligt bra. Så jag har förhoppningar på den här. Det är inte hur jag ser joken sminkad. Jag hoppas bara i slutet. Att han blir med genom olika Det här sminkandet de har gjort på honom. Smälter in i ansiktet. Och de gör en jävla cool scen så. Men jag, vet, jag är intresserad av att se Hur han får fram. En bra joker En smart. Men ändå batch it crazy. Och blandar ihop det på ett väldigt snytt sätt. Och det verkar man få lite. Det här småbilden man har fått sett. Att han går från överlycklig och direkt till allvarlig. Så verkar det att de kanske har fått det. Jag håller tummarna för det i alla fall. Mm, eh, mm. Vad som helst är ju bättre än Jerolitos förbannade Joker. Så det kan bara bli bättre. Jag ser fram emot det här. Du då? Har du något förhoppningar att se Joker-filmen? Jo, men det är sig jag ser fram emot den. Alltså Joker är ju en sån där klockren karaktär. Som man ändå... Det ska bli jävligt kul att se dem försöka beskriva bakgrundshistorien, så kan vi säga. Mm. Det, det är vad jag vill... Det, det, för det finns ju ändå rätt många teorier, det finns ändå rätt många så... Jag vill veta vilken de tar och hur de tar den, och hur de får karaktären dit de förhoppningsvis behöver få honom. Mm. Ja, precis. Äh, 11 oktober, Sombeland 2. Jag uh, vi har inte fått någonting trailer, bilder eller någonting härifrån men vad jag har förstått Det som ska alla karaktärerna komma tillbaka. Och det är ju bra, men Hell allt med det yeah. här reson är ju magiskt. Och jag ser sjukt mycket fram emot den här filmen. Se bara vart de tar den och Exakt. Ja, man undrar ju vart de överhuvudtaget ska försöka ta den om man har sett första filmen, men mm. det finns absolut många grejer de skulle kunna göra. Jag vill bara se det mer, jag vill bara in i den världen igen För det är ett av de klockrenare filmer jag har sett mm. Och så får man ju dräggla över Emma Stone igen Det skadar ju aldrig <laughs> 8 november, Sonic the Hedgehog uh, What the fuck uh, Ja men vad fan Det här kan vara nästa års tågkrasch Jag säger det redan nu jag har noll förhoppningar här. Vad tror du? Vill du inte se en luden supersnabb igelkott. Nej, ja, och jag lovar de kommer ta den här som de gjorde i tecknade serien när han håller på sig med den där mänskliga tjejen. Alltså det är ju bästa vad heter det här djur det grövsta. Oh. jag har noll förhoppningar men du då du som är uppväxt med Sega och Sonic Sonic någon, är ju så häftigt, Sonic är bra Sonic är grym Men jag vet inte fan vad de tänker göra Med det i, <laughs> i en film dock. Men, mm. äh, äh, men Han ser ju jävligt ball ut Dock mm. ska det ju bli intressant att se dem Göra resten av honom För visst har jag inte helt fel Att vi har bara fått en bild om det här Man har sett konturen av honom Det är allt ja, vi har fått Exakt, exakt, vi har till exempel inte fått sett hans face Nej gud. Nej det ska bli jävligt intressant att se hur de gör det och får det att funka i den här inte så 2D, inte så klara, tydliga färger-grejen. Mm. Det, det ska bli intressant att se, men jag vet det fan om de kommer att lyckas. Det enda som intresserar mig är att se hur Jim Carrey gör Eggman, det är väl det enda jag kan mm. se. Ja men det ska bli coolt, det ska bli jävligt coolt För Jim Carrey är ändå en av mina favoritskådespelare Med så att det, Ja han kan till och med få det här Och bli en okej okay Film skulle jag vilja säga Om han gör det rätt Jag mm. dock tror jag inte man kommer se honom Allt för mycket De kanske skulle ha gjort en Eggman film istället <laughs> Och sista är Star Wars episode 9 20 december Ryktas om hur gör man det här nu när de gamla är borta? Förra var skräp. Nu är väl han tillbaka. Hjälp, vad heter han? Direktör. Hjälp mig. Hjälp mig. Jag är inte ett Star Wars-fan. Star Wars episode 9. Hjälp mig. han Glasögon, du vet. J.J. Abrams ah. är ju tillbaka i rodet. Så nu kan det äntligen bli bra igen. Så jag håller tummarna att han får knypa ihop det här riktigt bra. Och hur de gör det med Leia nu när hon har gått bort på riktigt. Så ska bli intressant att se hur de knyter ihop allt. Men jag ser mycket fram emot filmen. Mycket. För en och skull. Men det var också jag tyckte om Hans Sol och Stav så allt efter Last Jedi är ju faktiskt bra. För det var ju totalt tågkrasch. Mm, mm, mm, mm, mm. Och det var de filmer jag hade. Hade du något mer? Jag tror faktiskt inte. Jag tror du fick med det mesta skulle jag säga. Jävligt. Ja och jag hade oh. en som jag inte tror du nämnde. Okej. Okay. Och det var Jumanji. <laughs> Nej. Och vi måste, måste ju nämna den i alla fall. Okej. Okay. Och Jumanji 3... Och det datumet jag kunde hitta, jag tror att det var från Wikipedia, är 13 december. Mm. Så att det är ju i stort sett ett år framåt innan ja. det dyker upp. Ja, och det var väl Kevin Hart och The Rock och alla de där skulle komma tillbaka och göra sin roll igen. Ja. Oh. Alltså, jag vet inte. Jag har ju äntligen sett Jumanji 2. Eller, ja, den nyare Jumanji. Mm. Och... Inte, är det här ännu en sån här filmserie Som The Rock kommer att klampa in Ta över och bara göra till Sin egen eller? <laughs> Tro. Alltså, han får ju så överdrivet Med roll bara för att han är den största Just nu Och jag gillade förra filmen Men jag kan absolut inte se hur de gör igen Det är ju det Och Precis som du säger han får en stor roll Fine Men nästa då kommer det bli, att bli uttjatat Ja med det är du igen och igen och igen Och sånt där Nej, nej. jag vet inte fan. Och det enda, jag, det enda jag kan tänka mig är så här, alltså på riktigt, vad ska vad, vad, vad ska de göra då? I en ny film? Den släpptes ju för fan då förra året? Eller ja, något? det kom väl typ december förra året. Ja. Och, alltså spelet story är ju så basic det bara går. De fastnar i ett spel, de ska spela klart spelet pang, klart. Mm. Va? Jag fattade inte varför tvåan kom Varför skulle det komma en trea för? Ska, ska det här Spoiler för Jumanji 2 För den som inte har sett det Ska det här jävla brädspelet de spelade i första Förvandlas till Jag vet inte ens vad det ska föreställa För någonting i tvåan Det är ett tv-spel Ja det är ett tv-spel det fattar jag En ny konsol Men, äh, Ny Den ser ut som ett, en 64 typ Ska den nu förvandlas till en PS4 nu då? Eller åh eller, oh, det kanske blir VR eller det kanske blir PS5 eller nästa generation. Jag skiter i vad den förvandlas till. Varför? Jag fattar inte varför man ska göra en till film i den här serien. Nej, nej det är enkla pengar. Det är ju bara för att de tjänade bra på förra men nej jag tror inte den kommer bli bra. Det tror jag verkligen inte. Nej, jag, jag, jag såg, eller jag, jag ser ju och fattar varför de gör en till. För jag menar, ja, det, det, eh, The Rock la väl upp någon klipp någonstans där han sa att eh, tvåan hade dragit in stört med pengar. Mm. Och visst, jag fattar då att man gör en trea, men snälla gott folk, kan vi inte bara ge fan och titta på trean om den kommer? För att vi vill inte ha en fyra i det här. Det är allt jag säger. Nej, Nej så är det ju. Men ska vi hoppa in på en film vi nyss har sett då? På bio. Oh, let's do it! Vi har ju sett Aquaman. Det hade ju bio premiär den 14 december nu, 2018. Uh, Aquaman, Aquaman. Det är ju utspelar sig efter Justice league filmerna För de tar upp lite där. Uh, vad som har hänt och sånt. Den här filmen lever ju. Tack vare Jason Momoa. Han är ju så jävla skärmig. Eh, filmen ser bra ut. Hade man sagt för några år sedan att man skulle göra en bra Aquaman-film så hade jag inte trott dig. Nu tycker jag faktiskt att de har gjort det. De har lyckats. Den är väldigt skärmig. Jason Momoa är grym. De andra skådespelarna är också en bra roll. Den enda som jag tycker stack... Alltså, Patrick Wilson som spelade The Bad Guy inte tillräckligt ond tycker jag. Det är väl det enda. Så, men de har humor, de har allting Bra scener, fighting, allt eh, Det enda som är Det är att den är så jävla blöd. Alltså den är så Gosi god den, De ska gulla så inåt helvete Så mycket att jag eh, Fick Dålig smak i magen liksom bara, Dålig smak i mun Magen vändes bara, Sluta, det, det har blivit för cheesy men utöver det hela, jag, jag vet inte vad man ska säga, för den är bara bra, den är charmig. Det man ser i trailen, det speglar ju egentligen exakt på hur filmen är rakt igenom. Det är bara att man har förlängt de scenerna. Men annars är det den de man har lagt till utöver det, det är alltid jävla goosey goo. <laughs> vad tycker du om filmen? Alltså jag kan bara hålla med i just det här att eh, han håller filmen flytande. Mm. <håhå>, pun intended. Eh, men jag kan ja jag måste ju bara fortsätta hålla med dig för en gång skull. Det är fan inte jätteofta det händer, tycker jag. Men den, den har många scener där man så här, ja, ni gick dit. Mm, ni gjorde det ändå. Okej, okay. mm. Det är liksom lite, folk tittar lite för länge på varandra. Lite för uppenbart. Det är liksom, mm. Men... Jag tycker helhet alltså helheten av filmen är... Det är en bra film. Mm. Och speciellt då att Jag har alltid tyckt att Aquaman är en konstig karaktär. Han är en superhjälte, ja. Men vad kan han göra? Ja, han kan simma jättefort. Sen kan han sticka dig i rumpan med sin treudd. Så här okej, okay, häftigt. Mm, coolt. Men jag tycker filmen gjorde dem skitbra... Man tänkte nästan inte ens på att de var under vattnet. Jag tror att det var positivt för karaktären i sig för då kändes den inte lika på något vis är det just det här. när den ska slåss i ett helt annan helt annan värld så känns det meningslöst för det har liksom ingenting med våran värld att göra. Mm. Men här tyckte jag att de ändå fick det att kännas ganska bra liksom. Just det är att de slåss faktiskt inte emot oss än, utan de slåss för att förhindra det. Och det tyckte de gjorde bra, med storyn i sig. Mm. Ja, alltså för mig, den kändes ju inte som att det här var DC-universumet, som vi har sagt det här mörka och sånt, utan det är ju lite mer åt Marvel, lite mer humor och sånt, men den har ju fortfarande DC-känslan. Men äh, jag kan bara hålla med dig. Äh, världen, ofta den är ju överdriven, den har jätteöverdrivna scener, absolut. Men jag reagerade inte lika hårt som jag gör i andra filmer på när jag satt och tittade på den, utan den var väldigt underhållande. Det är det jag kan säga som filmen. den är jätteunderhållande. Sen är den väldigt cheesy, så det får man ju ta. Men eh, som sagt, Jason Momoa som så jäkla bra roll och han passar så inåt här skottet till det här. Och för en gångs skull när man är på sådana här nördfilmer så var det oerhört mycket brudar i den här biosalongen och det förstår man. Det är Jason Momoa, han drar folk. Det är det enda man hör man, man nämner Jason Momoa och liksom min morsa bara ho. Oh! Man bara, Men, sluta för fan kan, kan jag säga att jag har två stycken. Jag har berättat att jag ska gå och kolla på Aquaman eller att jag har varit och kollat på Aquaman. Uh -huh. båda, båda människorna har sagt alltså vad, vad fan är det för någonting ja, oh, det är ja, huvudpersonen är Jason Momoa då har man så här, mm, vem är det så bara åh, Game of Thrones då bara ah vänta var så du att han hette sa du googla snabbt som fan på telefon bara mm, mm, mm. ja jag kanske ska följa med dig mm. eh, jag kan inte, och, ja helt ärligt jag måste hålla med han ser ju sjukt bra ut måste... det är en jävel att se mums ut det det, det... Ja. Som ja. Man sagt, blir ju här. lite ledsen på mm. människor som får allt. Det är liksom det är inte okej. Okay. <laughs> Visst är det så. Visst? Det är absolut så. Jag menar, det. Ja. Och sen är om man får det någon höra... gång man funderar på ja. om det kanske finns en gud där uppe. Så är det nog <laughs> kanske när man ser på ja. människor som honom. Ja. Han man... har säkert jobbat skit hårt för att få se ut så där Men ändå, det ser fan ut som att där har du den perfekta människan på något vis men det är så man ser honom, man vill bara avsky honom för hur han är som liksom sitt utseende Och sen får man reda på att, man, han, är, han älskar att dricka bärs på en pub Han kastar yxa för kul, han bärs för kul Man bara, fan jag kan inte, hata du som jävla härlig människa Och sen bara skämtar och le, le, så här, lirar med allt och alla Man bara, fan, är du för underbar? nu blir ju till och med jag lite varm här det är ju så här, han är helt, han, och han gör filmen grym Det är utan honom så hade inte den här filmen varit lika bra, så, så är det ju bara men den är underhållande och den är skärmig, mer än så kan jag egentligen inte säga eh, Jag måste dock eh, kolla en grej med dig, är det så att några från Fast and the Furious har varit med och fixat den här filmen? Ingen aning Jag bara fick något svagt eh, alltså så här, det är någonting jag läst någon gång för vissa av scenerna Känns nämligen som att de är klippta ur den, den filmfranchisen. Okej. Okay. Men okej, okay, om du inte är med på det så då, då, då hoppar vi den biten bara. Så får folk gissa sig till vad jag, vad jag tänker på. All right. Men jag kan bara säga att film... Jag tyckte filmen var klockrig Jag kan tänka mig att kolla på den en gång till till och med. Så att jag tyckte den var bra. De gjorde den intressant. Och de ändå hade ett schysst flyt genom hela filmen. Som ändå med en berättelse som ändå... Att alltså man ville veta vad som hände. Mm. Ja, men så är det. Och jag tror inte man kommer bli besviken om man väljer att gå och se den. För det var absolut inte jag. Jag tyckte den var riktigt skön. Ja. Hade du någonting mer du ville ta upp? Jag tror, fan inte det. Jag tror vi har hållit på att prata i om folk. Så det räcker idag faktiskt. Ja, men då så. Det var bara små grejer. Så det var ingenting intressant riktigt. Vi får ta det när vi kommer tillbaka helt enkelt. Ja, Till det. i värsta fall så får ni väl lyssna på det. Nästa gång vi dyker upp Ja Som sagt Nu tar vi julledigt I två veckor Men Under den tiden Så får ni Abon Coop Två gånger som vanligt Där vi spelar Resident Evil 6 Och ni kommer få Två stycken Abon spelar Varje vecka också Så Följ oss på Youtube Abito Nörnes, där Bara för att Kolla in det roliga Uh, vill ni se, hö höra alla avsnitt så har ni på bloggen abitonördes.blog.se ni oss lättas via Facebook facebook.com slash uh, och vi tackar väl för oss för i år och säger god jul och gott nytt år så hörs vi nästa år igen Ha det hej då Tjängeling